Egész ilyen podcast ö, történet, ez még nagyon homályos, mert én konkrétan tőletek tudtam meg Igen. három éve, hogy létezik egy, egy ilyen, úgymond offline rádió, ami úgy hívnak, hogy podcast, és el van volna kézel valaki egyetlen, van ideje meg kedve hallgatni, és nem látni azokat, akik csak úgy beszélnek? Amíg nem tudsz, Róla addig fura, de aztán ha már használod, meg ugye tudod, hogy mi ez, akkor először, hogy valamire egyértelmű, hogy, hogy ez egy tök jó dolog. Hát az lehet, mert végül is azokat a tematikus csatornákat hallgatod, mint hogyha a rádióban hallgatnád, és a hátéj szól. Így van, Vagy... és ugye pont most így olvastam én is a podcastnek a definícióját, meg az előnyeit. És hát ugye pont úgy, mint a zene, el is ugye a hallgatás, az, az nem annyira köti le a figyelmet, mint az, hogy nézel egy videót például. Jó, de ha mit tudom, én zenét hallgatok, akkor néha csak ugye a háttérben és nem is figyelek rá. Hát ez a podcast is előfordul nekem egyébként. Belakok egy háromórás podcastet, aztán felfogok bele, hogy fel felfogok. De például a munka közben is marha jó, hogy nem szeretek mindig zenét hallgatni, sőt nem vagyok nagy zenés. Tehát tudom, valaki napi nyolc órában zenét hallgat, meg kell neki. Én is képes vagyok ilyenre? Én, én nagyon nem. És én inkább benyomok egy potkester, főleg mondjuk filmeseket szoktam, és akkor az, hogy megy a fülömben, és egy részét fel egy részét, nem. És hogyha valami az, érdekel, azt visszepörged, tehát hogy az sokszor. Tehetséged. Mi a francat mondtad? Szóval Igen, a srácokra rakható be minket. <síthat> ja, most sziasztok. Én is már. Igen, akkor egy nevezük is el magunkat, mert meglepő módon már az első olás előtt sikerült elnevezni magunkat. Igen. És éppen el, el akartam kitérni egyébként, ez, hogy mondtad, hogy tőlünk tudtad meg. Most a hát tőlünk ugye az egy közös ismerősünk, és én ketten korábban két három csináltunk egy podcastet. Igen. Én akkor fedeztem fel a műfajt, úgyhogy nekem ez egyfajta révút, <gül> mekkora is. Szóval ez a Kézműves Reboot Podcast. Igen, tőlem volt a Kézműves, mert egyszerűen Heróton van a Kézműves szótól, és hogy, hogy az ellenséget megismerd és legyőzt, el kell fogadni ezt a szót. És, mert a Kézműves sör, meg Kézműves lángos, meg mit személyek? Kézműves minda. fagyi, Kézműves lófasz, az így ö, számomra így elfogadhatatlan, és értelmetlen, marketinges... Hülyesség, ami mostanában 2014 ben a meg 2016-ban folyamatosan megy, és ezt így próbálom így legyőzni a kampan. Legalább, hogy a tizedünk, vagy a századunk szavar már a Hát igen. Készülés a házi jellegű. Az, a házi jellegű az még jó, vagy házi főzésű sör, vagy házi készítésű fagylat, vagy mit mi a kézműves fagylal. Tehát a kézműves az, amit ott horgolnak, vagy ö, a fazekas csinál egy ö, fazekat, vagy csinálja az agyagos egy hamutálat, vagy egy bőkrét. Egy köcsögöt. Egy köcsögöt, igen. Az kézműves, de hát ez most egy kézművesső, hát nem kézzel csinálja a sőt, azt erjesztés és összeönti, meg mit tenni. Viszont akkor lettünk volna kézműves köcsögök. Hát... De nem azok De nem olyan köcsögök. Nem, és akkor így viszont ugye... De azért nem ezzel kézműves, mert nem szeretnél a szót, hanem találtuk neki más jelentést is, hogy miért jó passzol hozzánk, hogy uh, talán amit szeretnének elérni a legtöbben ezzel a szóval a marketing kívül, a reklámon kívül, hogy jól hazik azt, hogy ez, ez ugye valami házi akar mindig. Kicsit olyan ja, nosztalgiázós, ja, ja. meg van otthoni, hogy figyelj, ez kicsit más, ez nem az a mainstream, nem az a tömeggyártott commerce szar, hanem ezt kézzel csináltuk. Nem. nem kézzel, kézzel figyelj, csinált szar. szar. Hát a esetben Háza igen. készítés podcast. Kicsi. Igen, persze kicsiben kezdünk, meg, meg azt, hogy a saját szán kézére formáljuk a dolgot, És ugye, hogy mit formálunk, azt aztán, pedig a második. Aztán, nélkül, egy, aztán egy év múlva, amikor egy millióan hallgatnak minket, akkor eladjuk a lelkiket valami szarmákának. Nem, akkor is kézművesek leszünk, csak akkor már, akkor már tényleg azért ilyen tömeget játott kézművesek leszünk. De akkor már jutunk a második szóhoz, szóval ezt akartam. Pontos, hogy ez a kézműves, ugye a tágabb talán, és hogy a második a ribót az, amit szűkít, nem szűkítünk, épp az, hogy a ribót szűkítél, hogy miről fogunk beszélni. Ja. Mit forogunk a srácszánk kézére? Ennek év zavarral éve. a ribót. Az a másik elég elcsépett szó mostanában szerintem, viszont, hát ki, viszont nyilván nem, a, nem reboot sörökről beszélünk, meg reboot hamburgerekről, hanem, vagy hamburger hanem ugye ez inkább filmes, játékos világban, ami mostanában jellemző. Most például a moziban szerintem ugye épp nemrég ment le a harmadik majmok bolygója, ami már a... Hát igen. Meg Fú, a Star Wars, meg minden. Hát a Star Wars is például. Hát az nem mondja a ribót, ugye az inkább csak folytatás már a 7-dik jó, jó, jó. De valóban a ribót. reboot, tegyük a régit, újat csinálunk, újrakeresdünk. Meg hát a témáink javas pedig a régi tucokat, mert arról is szívesen tudunk Rézve. majd beszélni. Tehát régebbi sorozatokról, játékokról, meg hogy minden, Igen, ami, ami, ami a régebb, régebb dolgokról, ami érdekel minket. Tehát aktualitás is lesz, nyilván, de biztosan szóba kerül majd egy csomó régi téma, amit már... Mindenféleképpen, mindenféle formában feldolgoztak mások, de mi is szeretnénk róla beszélni. A lények, hogy ezt, ezt határoztuk be, hogy ez a két fő témánk, a film és játékvilág és a reboot, ez szól, össze. szerintem, hanem nem is nekem ezt jelenti. Többek között szám, számomra az, hogy előveszünk egy régi témát és akkor így rebootoljuk. Igen, csak hogy ez a téma nyilván nem a zöldözködés lesz a 60-as évekből, hanem a 60-as évekből film mondjuk inkább. Hát az is ribult, hogyha tudom, egy tavalyi filmről beszélünk, amiről már mindenki Ez. beszél, de most már idén nem beszél róla senki, csak mi. Igen. <gül> <gül> Hú, az olyan nagyon androgránts film lehet egyébként akkor. <gül> <Hogy> mutatok olyat. <gül> uh, jó, jó. Igen, szóval um, viszont filmes podcastben itt van egy pár már, úgyhogy um, onnáját, hogy elkerülhetetlenek a filmek persze, hogy ezt a környezetet vesszük, az meg az énekvédési körünket, mert nem fogjuk tudni figyelmen kívül a nyafi éneket, mert nagyon szeretjük őket. Ezt én. Amit én ugye kijelöltem fővonalnak, az a sorozatok, mivel abból viszont hiányban úgy vettem észre. Lehet, hogy csak én keresek rosszul, de ugye van egy olyan nagyon jó kis sorozatnál foglalkozó podcast, a Limitált ami ugye a sorozat Janky blogolókból tört fel tulajdonképpen, ők álltak össze, jól tudom, talán négyen, öten, elég nagy csapat, de ők viszonylag idényszerűen kezdték ezt a dolgot. Egy darabig csinálták talán rendszeresen, hosszabban ideig is, viszont hogy észre lettem, most már nekik is egy régen múlt adásuk. Viszont... A, az ilyen, bocsánat, vágok. a vágok. <gül> de <sem> ég... <gül> <gül> <gül> Viszont ebbe az ilyen podcastest, meg ilyesmi témával, vagy... Majd... <gül> Ez a szakértő, Louis, vagy hogy nevezzelek, mert egy. Ja, igen, nem úgy, be. be. Ó, akkor a podcast? Nem, kezdőes reboot. <gül> a game Igen, podcast. És én pedig Louis vagyok, akkor én, Louis. Hogyan legyek Roberto? Nekem, ahogy tetszik. <gül> egy francia és egy olasz hangzás. Hol ja. leszek Roberto? Ez most így most lehet. Ja. Majd egy év múlva, amikor megkérdezik az újságírók tőlünk, a nagy ö, országos író újságírók, hogy meg a Playboy-gálán, akkor megkérdezik, hogy Honnan jött a név? És akkor mondjuk, hogy augusztus 31-én, 31-e van. Augusztus 31-én uh. meghatároztuk a nevünket. És már is levetettük magunkat, nem volt, majd, majd belemegyek az ilyen technikai dolgokba, hogy hogyan lehet vágni, meg kisépolni és kisépolni a nevünket. Jó, igen, tehát a podcast nem mondom, viszont hogy ott utóbbi időben kezdtem sokat hallgatni, és innen a merítek, lapok ötleteket majd. És uh, nem, nyilván tehát jobbat más, nem jobbat, nem azt másolni, de jobbtól lopni, nem szégyen talán, ugye ezt szokták mondani. Nekik is elismerés, és nyilván nem fog, inspirált. Tap, inspirált. nem inspirál, inspirál. Mocs, Inspirált! Inspirált! tényleg ez, ez a szó. <gül> nem lopunk, inspirálunk. Inspirálódunk. Igen, ö, ez az egyik. A másik pedig a sorozatokkal is aztán ez a helyzet, tehát bár kirehetett, hogy te is függő vagy, de a függőtől messze állunk. Mindketten, mint ezt kiderült? Hát figyelj, most uh, igazából erre sem gondolkodtam adás előtt, hogy, uh, hogy olyanokat is tudok most majd mondani a szólozat függőségről, az én szólozat a függőségemről, amit még nem is gondoltál volna róla. <gül> mert az már, az már a függőség kategória, no. mert e, e, a függőségnek is vannak különböző fázisai, meg különböző az így van. Uh, dolgai, úgymond. Az első lépés, ugye a ismered. <gül> Igen, de különböző válfai is vannak szerintem ennek, hogy attól függ, hogy, hogy hogy a sorozatnézés függő vagy, vagy bizonyos sorozatoknak a függője vagy, vagy, vagy ö, hogy, hogy hol nézed ezeket, mert ezek különböző kategóriákba lehet beskatuljázni ezeket. Ez egy jó téma lesz majd szerintem a jövőben. Szerintem, ja, akárhol mostanáig is vagy. Ön inkább most konkrétan sorozatról beszélnék, arra gondoltam, hogy jó, a Igen, hagyjuk meg később, de már hallani is fognak. Aki is <síns> Igen, igen. Tehát Ez egy valóban jó téma, tehát az, hogy ki mitől lesz függő, mikor van nem magára. És hogy mennyire? Mennyire függő, igen. Tehát. Ja, akkor, akkor ez, ez lesz most az érdekesség, hogy, hogy a következő adásunkat, és muszár meghallgatunk, hogy most konkrétan mennyire vagyok függő, és olyanokat elmondok, amit addig nem fogok louie elmondani. Na, igen. Köszönöm, hogy hogy érkezik, nem is gondolná rólam. <síns> igen, ugyanis a látszat ellenére összeszedtünk az pár dolgot, készültünk. És így szeretnénk uh, bizonyos szinten robotokra bontani az adást. És uh, meg is találtuk most egy fő témánkat majd egy jövőbeni adásra. Ez lesz a függőség. A sorozat függőség elsősorban. De akár de, így... lehet film és játék függőség is. Persze. Akkor már szerintem át is fogjuk venni valószínűleg, hogyha belefér az időben lehet. Ezzel egy jelentős idő is elmegy majd. Ja, hát figyelj, most uh, gyakorlatilag egy külön része ennek szentelhetünk és akkor... Akár igen. De hogy ez egy, egy, egy fő téma lesz tulajdonképpen, ami remélhetőleg minden bele fog férni. Ezen kívül szerintem helyet szorítunk uh, egy kis filmes, meg nyilván sorozatos blokknak, még egy hogy ajánlót. Tehát remélhetőleg ezzel én fogok tudni mindig készülni, hogy uh, te esetleg, mint uh, nem is az, hogy uh, nem tudatlan, hanem érdeklődő, <gül> akinek ajánlhatok uh, sorozatot. Jó fogok felvezetni pár új, és régi csak a számomra új sorozatokat, szerintem ez lesz, amivel kezdeni fogunk. Ó, most tett egy csomó jó ötletem. Nagyon jó. Majd fel kell valahol megjegyeznem. Hát így van, az, van az a dokumentum, amit répte hoztam. Jó, csak most megy a felvétel, és most nem a dokumentumban bejönni, de majd meg kell érjeznem. Így van, meg Ez meg égyeznem. a papír és tól, hogy jól gondolt kézni. Jó, László. jó, jó. Igen, tehát akkor lesz egy uh, ilyen sorozat ajánlós, röviden uh, elmesélős, nyilván szpóermentesen, hogy uh, te is tud utána évezni, meg a hallgatók is. Ha esetleg belekezdenél, viszont én is néztem Jó, el, oké, az egyik, akkor a másik, ugye a fő téma mondjuk, a harmadik pedig esetleg kisebb filmes blokk, mit láttunk, egy-egy filmről is beszámoló akár frissebb, akár régi. Meg igazából ez most szépen kiforja magát, hogy uh, hogyan, ez hogyan, jó, hogyan lesz jó megfelelő a számunkra a ritmus, meg hogy miről tudunk inkább beszélni. Igen, meg, meg, amit pedig a nagyobb vállalkozásunk, hogy uh, egyre szeretnék rendszeresen megjelenni, a hetit azt nem tartom reálisnak. Uh, de ez egy kétheti havi... Így van, tehát a terv az két Kétheti perje havi szinten szeretnénk Viszont meg. ezt annyival szeretnénk feldobni, hogy uh, Akár a játékos vonalat, azt külön mennénk, ugye ezt beszéltük, hogy a podcast formában találtanánk inkább ezt a filmes a vonalatot. Nyilván kicsit játékos kibeszélővel meglátjuk, akármint a függőség nem ugye, hogy szóba került egyértelműen, de hogy maga a játékos blokk az egy külön formát öltene, hát meglátjuk ebből, hogy mi lesz szerintem. Ahogy szóval igazából csak úgy se szabad ráköltcsönni. Na, hát az a lényeg, hogy a technikai része annak is adott, tehát van egy PlayStation, amit tudunk játszani és hangot fedni. Kitapasztaltuk adás előtt egyébként, abban egy örö videót összehoztunk már, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan működik ez majd élesben, és akkor most fogunk feltöteni videót is, ahol majd egy játék lesz a középpontban, és mellettük, hogy miről beszélünk közben. Hát igazából, ja? Ha elég a játék, akkor valószínűleg arról, ha nem akarul másról. <kör> Ez az elgondolás, aztán hogy majd jöjjük, a történések folyamán, az majd kiderül. Így van. Viszont, azt az nem tudom, mennyire lesz majd általános a jövő. Kövessetek minket, ha is meg tudjátok. <haz> random, random reklámok így... <haz> <haz> <haz> <haz> um, szóval, akkor térjünk is rá a mostani témákra. Hogy Cseppet szóval lesz elcsépelt. Szóval? Egyáltalán nem. Nem tudod, mert nem tudod mi az? Sejtem. Na, szóval ezzel akartam felvezetni, hogy nem tudom a jövőben mennyire leszünk majd spoileresek. Szerintem ez változó lesz. De most nagyon azok leszünk. Most nagyon azok leszünk. És nyilván ezt mindig jelezni fogjuk majd előtte. Ha ilyen filmes, sorozatos kibeszélő lesz először, akkor nyilván spoilermentesen fogunk beszélni róla, aztán bejönünk spoilerbe is. hogyha. 20 végig szellem volt. Ja most <gül> se láttam azt a filmet egyébként. Tehát, Tényleg. <gül> Pedig egy nagyon jó film, tehát az egy legalább olyan alapmű, mint mondjuk a Ponyvaregény, szerintem. Oh. Hát igazából egy... biztos, hogy sokan vitatkoztak mint a nulla hallgató, addig eddig meghallgatott, de szerintem magában az ilyen filmekben egy ö, műfaj alapító film volt, egy műfaj meghatározó film. Mármint a, a Ponyvaregény is, meg a ötödik elem is. De az nem ütödik hanem a 8. No. kérzék. Ugyanaz. <gül> <gül> igen. Ugyanaz so, so, szabadban well, Igen a... a... Elkezdtem spoilerezni. <gül> igen. igen. Szóval most viszont spoileresen fogunk beszélni, és ez egy nagyon aktuális téma. A, és ha már függőségről volt szó, ugye én lekicsinjeltem a te függőséget azzal, hogy te csak a trónok harcát nézed. Közben nem. És ezzel elszpolereztem a... A fő témák, a trónok harca lesz most a fő témánk, amit ráadásul a fináléja. Hát igen, mert hát pont láttam. Pont ennap? Pont ennap az, az utolsó részt. Évad záró részt. A hetedik évad volt? A hetedik, évad. A hetedik évad. hetedik évad. része. hetedik része arról a szó. 2017-ben. Ja, mert ha később visszahallgatjátok, most, most melyik záró részről beszéltek? Most erről. Igen, igen. 7 per 7. Jó, szóval az, azt megbeszéltük hogy egy adáson kívül, hogy mindkét elégedettek voltunk, azt hiszem az egész évaddal és talán az epizóddal is, de Igen, volt Igen, volt, volt, voltak olyan dolgok, amivel nagyon nem, amit elhúztak számomra, de amúgy, amúgy egy jó évadot tudhatunk magunk mögött szerintem. Hát ugye sokan kiemelik így a harmadik, negyedik évad környékét ez a kettő talán a legjobbnak, és én is ezekre emlékszem, hogy a legjobbak voltak. Különösen a negyedik évad. Ha nem is emlékszel az egészre már, amit megértek, Aha. a negyedik évad kezdődött úgy, hogy a másik, harmadik rész környékén meghalt Jofi. Azt hiszem, hogy a sorozat egyik csúcsmomentuma volt. De az ah, az... szerintem ebben az évadban is egy csúcsmomentum. Persze, mért, csak hogy, hogy egy évadot veszünk ugye egészben, akkor a harmadik 4 volt a legerősebb. A harmadikban is ugye volt egy vörös vörösnász például a 8. részben. Jó, az, sz szerintem azért tartják a legerősebbeknek, mert ö, ugye a sorozat úgymond az elején tartott, és addig mm -hmm. nem volt arra például, hogy ilyen ö, durva jelenetben ennyi karaktert így nek. Ez is, de hogy maga és az is jó volt. Az évad is jó volt, ezt nem, nem azt mondom, jól. de én szerintem nem a legjobb, mert igazából nem azt mondom, hogy most a hetedik volt a legjobb, de pályázik rá. Aha. Igen, most nagyon mert, mert kérdése szakadtak az emberek. Igen, bocsi, mert most de, igazából igen, hozzászoktunk ahhoz, hogy már most már van vannak ilyen durva leszámolások, fő meg ö, durva történések. Úgymond hozzászokott a tapasztalt trónok alatt a néző. Ez mégsem volt a hetedikben. De volt. Hát gondolj bele, mint a spoiler tehát most ne mert most nem fogjuk többet mondani, de spoiler mennyiségek jönnek. Szóval például kisúj halála. Igen, amikor, amikor elhitetik a nézővel, hogy Sansa hülye lesz, és befolyásolja majd kisúj, és akkor már tapsoltak, hogy ó, kisúj már megint, megint ki tudott uh, találni valamit, hogy a két sztáklát egymásnak ugrasza, és Sansa, te hülye uh, kislány, és az utolsó pillanatokban kinyírja, a ki végezteti a, a kis hugával kisújat, az azért, Epic jelenet volt. A kislány kis hugával a kis ujja. Hát igen, mert hogy gyakorlatilag egy kislány, aki most már kezd belőtt ebben viselkedni. Azért már elég. Igen. Öm, ezzel sokan nem értenek egyet, részben én sem, ugyanis... Nincs igazok. <gül> igen. Valami véleményem meg a többi szar. <gül> igen. Ugyanis ez a két tábor, amit elkezdtem mondani a hetedik a kapcsolatban, az egyik, aki hiányolja a kicsit lassabb, de intrikásabb, meg karatterek, szempontjából kidolgozottabb eh, évadokat, illetve az egész hangulatot. És van, aki meg eh, örül annak, hogy történik valami, pedig nimen korábban is történt valami, tehát hülyeség volt korábban is azt mondani, hogy nem tudod, hogy sem csak sétálnak. Ugyan már. Egy korábban is csak sétálnak, persze. Végül is ja, mert gyakorlatilag, hogyha belegondolunk, a hatodik ö, évadot sokan szitták, mert nagyon elnyújtották ezeket az utazásokat, meg ezeket a találkozásokat. Sőt, még az ötödikben most is. Most miért problémás, hogy majd teleportálnak. Igen. Viszont, hogyha belegondolunk, pont ö, például öcsémben beszéltünk, van egy öcsém, tehát pont az öcsémmel beszéltük, hogy, ö, hogy az ötödik-hatodik évad azért volt jó, mert előkészítette gyakorlatilag ezeket a gyors történéseket. Hogy gyakorlatilag így tényleg így. Meg Megteremtette a háttérét, hogy összefussanak a szállak, hogy kit, mivel, hogy, hogyan, kinek az oldalán. Rendeződtek az oldalak gyakorlatilag, hogy ki lesz kivel. És aztán héttelen így a hetedikben így egymásnak esett ez a két tábor, mint mm -hmm. a Soza két tábor. És végre megérkezett az igazi fenyegetés a White körök által. Tehát számomra ideje volt már így felpörgetni, nyilván hatalmas váltás volt a hosszan eltúlzott utazások után, ez tényleg hiba volt, de nekem tetszett, hogy most igen, itt eltörgették. Egy, egy kis fantázia, meg ugye ez a tipikus, amit a működik filmet nézni, ez a Suspension of disbelief, Disbelly. Azt hiszem ez a jó kifejezésre, hogy itt nem kezdünk el azon agyalni, hogy most ő hogyan jutott el olyan hamar oda? Hogy futott tőle lekkora távot? Ja, nem, nem, ezt hagyjuk. És nem erre, nem erre nem az a válasz, hogy ha hát a sárkányok is vannak, akkor menj van. Teljesen jogosak a kritikák. Attól, hogy vannak sárkányok, attól még ez a sárkány világában a sárkány szabály szerint kéne, hogy működjön. Ebben a világban sem szaladnak az emberek 50 km/h sebességgel. Teljesen rendben vannak a kifogások. Csak ezen ne akadjunk fel, mert a régóta. Ezt tisztal... is nem tisztal... magyarázhatjuk, hogy az adján meg a hajtott is. <gül> nem csak ezt, de régóta van. itt nem jelölték sose az időmúlását, sose jelölték a helyszínváltást, talán régebben igen. Az első évadból él nekem. Nem biztos, lehet, hogy beképzelem már, hogy kiírták, hogy most éppen King's Landingen vagyunk. Ez most nekem szerintem. Ha nem mi... volt az első évadban se, akkor ezt beképzeltem, és most nincs, az biztos. És pont emlegette valaki, hogy a legutóbbi részben, a fináléban az első jelent elég zavaró, hogy nem tudjuk, hogy hol játszódik. És így megkavarodik az ember egy picit. Rá lehet jönni nagyon hamar, de egyik kollégám például összezavarodott. Mert nem tudta, hogy az is már King's az azaz királyvár. Igen. Magyarul uh, játszik. Ez az egyik. Tehát ugye ez a felpörgetett, sokak szerint az, az, az azon, azon mi is hagyaltunk, hogy csináljunk. Én Márjad igazán... gondoltam, égiketre konkrétan. Én nem, így, így összenéztünk, és sem ezek már kényszerményben vannak. Nem hiszem el. Pedig úgy néz ki. De nem. Pedig úgy néz ki. Hát akkor úgy van. És akkor nekem Igen. volt igazam, hogy tényleg ott voltak. Tehát hát... engem, Összezre volt az, hogy felismertem a helyet, mert mondom, nem létezik, hogy a makulátlanok már ott vannak. Igen, hogy úgy ragadtunk le a makulátlanokkal, hogy van, ott persze. vannak hátul, le van zárva, Igen. csak ugye nem volt, nincsenek már lezárva, hiszen már a flotta is eljött onnan, a Jamie-eket is ő megtámadta a sárkányokkal, tehát nincsen rá egyértelmű utalás, azért nagyon sok dologból ki lehet következtetni. csak itt hirtelen fura volt. Igen, yeah. korábban is volt ilyen, mert korábban Meris volt aki sok a sokak szintele portálgatott, bár arra is mindig volt magyarázat. És állítólag, most pont ez a futás kapcsán, a Gendry futása kapcsán, ugye amikor egy hólót is elküldtek, aztán valami elvetem őt kiszámolta, hogy ez kijön, Stimmel. Huh. Kiszámolta, hogy a holó milyen sebességgel repül, az ember milyen sebességgel fut, hogy közben ugye Deneris elindul a sárkányjal visszafele, és basszus, kijön azt hiszem az, hogy három nap telik el, miután Gendrit hazakődik. Vagy ugye visszaküldik. Igen, és És a sorozatban is ténylegesen három nap telni el ugye, amíg oda futnak a kis tó közepére, és szenvednek ugye két napon keresztül nagyjából. De értsd meg... tart befagyni a víznek? Ö, előtte már befagyott, szerintem. Azóta nem, hogy beszakadt, aztán befagyott. Hát, fff, kérdés. Ez már más téma. De a lényeg, hogy időben ki Az, hogy most miért váltak ott addig a zombik, és miért nem támadtak előbb, meg a az egyik király miért nem lépett meg ilyen, ez már egy másik kifogás. Igen, mert biztos van olyan ereje, hogy így megfagyasztja a vizet. Bocsánat, hogy piszkálom közben, de kíváncsiak, hogy közben vesz, vesz. egymár a telefonon. Vesz. vesz. Szóval, az már plusz kifogás, vagy plusz problémázás. Az egyik, amit most én magyaráztam, hogy Stimmel, az az idő. Aha. Ugrálás van. A másik pedig, ha mármint tetted kisúlyat... Viszont akkor jeméltek. meg, ez logikátlan egy sor, hogy olyan sokáig várnak rájuk. Mondom, ez egy másik probléma. Igen. De nem az idő és térre való probléma, de Igen. ez egy másik, az logikátlan. Az, aztán az, nem, az egy másik kérdés. Lehet, hogy az kit érdekel. a én, működött egyébként. Én azt mondom, hogy uh, miért akkor átérnek arra, amit az előbb te felvetettél a kisúly kapcsán hogy én azt mondom, hogy egy filmben valami működik, akkor sokkal könnyebben el lehet fogadni, még akkor is, hogyha egy hibás logika van mögötte. Tehát, hogyha szórakoztató, hogyha tényleg eladja azt, amit akar, és egy rollokharca szerintem ebben jó, nagyon jó például, akkor én nem kezdek elkeresni, kezdek, elkeresni a, kezdek elkeresni a hibákat, míg ha például ott van egy, egy um, most nem akarok hogy filmeket megjegyezni, de van, akik ezt hosszú csinálják. És, és még lojikátlan is, akkor aztán az Na, de kis új, a lényeg, hogy ezzel nem értek egyet, hogy és de én nem is hiányoltam akkor a komolyabb szereplőhalált is és most eljutottunk odáig, hogy nagyjából mindenkit sajnálnék. Tehát ugye fölök elég re, a kis csipet csapadtunk éjszakra, az a hét ember, a. Enki, bárki történel valami, az, úgy az, nem örültem volna neki. És uh, sokan ezt is ilyen hogy most már így tét nélküli, mert mindenkit véd ugye a plot armor, a cselekmény páncél, magyarul így fordíthatnánk, hogy ugye már mindenki akkor a rajongó kedvenc akkor a, a szereplő, hogy úgysem vedik meg ölőket. De ez egyrészt kireltem, hogy hülyeség. Könyörgöm, nem tudom, egy Magyarországi nézője volt több, 16 millióan nézték talán csak a finálét, tehát sokkal több, mint több 10 millióan nézik a sorozatot, az HBO-nak marhára nem érdekel, a készítőnek meg megint csak nem érdekel az, hogy most a nézőnek úgy nézőt kiszolgálja azzal, hogy jaj, hát már régen halt meg főszereplő, vagy most épp az, hogy nem halt meg őt, nem ölhetjük meg, mert ő kedvenc. Nem, ez nem a Walking Dead, meg nem a Walking dead a daryl van most szó. Ott a daryl kivesszük a full unalmas akkor már nézhetetlen lesz. Nem, ez a trónok harca, ahol van 10 tíz szereplő, ahol abban megölik Jamie-t, ott van még a másik kilenc. Aha. Például az egyik szerintem, és ö, a másik az az, hogy ö, tehát mint mondtam a nézőszám az megvan, ez eddig a legbrutuálisabb talán, nyolc évadot is megnézi mindenki, függetlenül attól, hogy most hányak vannak meg. Tehát valaha nem érdekelt volna, senkit úgy mond, hogyha most megölnek 10 szereplőből ötöt, az is a trónokharc része lett volna, meg az is, hogyha most túl mindenki. És most ezt történt igazából, hát most ugye kiemeltett kisült, és akkor ezt letélek rá a problémára, meg Olenát ugye, a ja, igen nekem igen, igen. és rajtuk kívül más, jelentő Toroszt még, bocsánat, de most ő is nem tudom, hogy mindenkinek beújrik-e egyáltalán, hogy kiről beszélek, az aki, melyik, igen. aki feltámasztotta Beriket 6 is, ja, a hetek egyike, olyan. a 7 és a 7 szamurái egyike, a kis csipet csapat a falon túlról, igen, tehát akit mint kiderült, korábban évadokban emlegettek már, mint hatalmas harcos közben, csak a legrészegebb volt, amit megtudtuk ebben az évadban. karate mester Tudomképpen hármukat emelhetjük ki, de ez a három ember is ugye kis új, velünk van az első rész óta, ez tény. A nagymama már nem annyira, bár jelentős szereplő volt egy időben, mégis csak ő okozta a halálát. A harmadik toros viszont egyszer, egyszer megjelent, most visszatért, szerettük, oké. Okay. De... És ő tényleg akkor halt meg, amikor már Inkább szem előtt volt. De rajta kívül, szerintem mind a nagymama, mind a kisúly barnyal háttérbe lett már szorítva, és, és csak most végeztek velük. Sokan szerint nem túl katartikus módon ért véget a kisúly pályafutása, ezzel nem teljesen értek egyet. Tehát azért szerintem eléggé rendben volt az, hogy kihozták Ariát a gyilkosának. Tehát, hogy őt is leúzhassa a listájáról. Ez így szerintem jó volt. Amit én egész évadalat nagy utáltam, például ugye a két ö, tesó, Arya és Sansának a szenvedését, mint ebben azt úgy van, rüheltem. Mert tényleg, amit te is mondta alaptalan volt. Idegesítő volt. És ennek a vége viszont jó lett, oké, okay, megörültünk, hogy na hát azért, csak kifúj mögé láttak. Viszont így az itt a kérdés, hogy volt-e minden jeletnek értelme? Volt szerintem. Mert... Ö... Mert nekem... Bocsánat. Most mondható persze, <gül> <Bocsán>. <gül> Mert uh, igazából velem elhitette maga a sorozat, hogy Sansa még mindig ennyire befolyásolható kis Veled, Igen, de az, az a kérdés, hogy ez így megállt a hét Tehát mikor jött rá Sansa, hogy kisúly át akarja venni, vagy össze akar ugrasztani Szerintem őket? mi ötségnek pont az beszéltük, hogy szerintem végre bevonták az egészbe brent aki objektíven lát minden. De már az elejétől akkor is, akkor az egész csak színjáték volt, hogy mi van, hogyha a kis megfigyelőket. Mi volt az a kisúj szobában játszó jelenet, ugye a, a, vagy a maszkokkal pontosabban, a ria szobájában, az arcokkal. Tehát, hogy amikor kb. megfenyegette szanszát Tehát mikor volt az, amikor ez csak színjáték volt, arra az esetre, hogy kis új látja őket, vagy megfigyeli valakivel. Mikor volt, amikor tényleg az volt, hogy ők ketten kicsit ilyen... Nem is tudom, cizharcba kezdenek, és mikor az amikor már rájöttek a torpisságra. Igen, mondjuk ez, ez a szerintem ezt azért hagyták ki, mert így még jobban működött hogy Igen, az utolsó jel. Lényeg persze, ez volt. Csak Igen. E nyilván ez, ez egy jogos felvetés, de szerintem pont a az utolsó előtti és az utolsó rész között történt valami, amikor szanszának megjött az esze, amikor rájött, hogy kisúlya a. a hát, Kunkával Amúgy korábban. Az lehetséges. De viszont akkor... az, ami nagyon jó, hogy uh, egy részt így, a, a, a, a, arián kívül, uh, Kisú is jól lezárás kapott, hogy uh, bár épp a hátrébe időben, de legalább uh, abba bele, amit ő csinált az egész sorozatban. Kost, a kavalás. Igen? Igen. Nekem Kisú azért is volt kedvenc karakter, mert uh, gyakorlatilag mindenhezebben ki tudta hozni a legtöbbet, viszont látszott, hogy egyre jobban szorul a hurokat a között, hogy ugye az volt a terve, hogy egy hatalmas úr legyen, és hiába tud kapott kastélyt, Nem azt hiába... nem volt az jóka, azt mondta. <gül> <gül> és hogy hiába lett a bölgylógiainknak a vezetője, és hiába vágyott a jobb hatalomra, szerintem azt már úgymond a karakternek is belőtlött a tudatába, hogy ezt biztos rosszul mondtam, de fejébe ötlött, hogy hogy Hatalmat csak úgy tud szerezni, hogyha teljes éjszakot valahogy így megszerzi. vagy legalábbis annak a, az emberek az irányítását, aki teljes éjszakot fogja irányítani, és szanszát akartam megszerezni magának, hogy ö, éjszakot uralva, milyen nagyobb hatalma legyen, mit olyan a szörszinek, és akkor igazi nagy hatalomú ember lehessen éjszakon. Szerintem ez volt a végső terve, csak ö, rájött, hogy, hogy ezzel a gyenge északi seregekkel, ezen nem tud ö, erősödni igazából, ezért kellett neki inkább ilyen politikai támogatás, mint sem hadseregnyi támogatás. Mm -hmm. Nyilván, tehát kis elég elége közönség kedvenc volt szerint, hát én is ö, bírtam a kavarását, hogy ő ellentétben egy hegyjel, akit csak utáni lehet, mert ő meg a dolgokat, erővel, és azon kívül meg semmi karatere nincsen, semmi jelleme nincsen, és ő csak az, hogy ő ennyit tud. Hát jó, de ez és egy már, már ez zombi? Hát korábban mondjuk, ja. korábban is ezzel neveztem, most mi volt a zombi, szem, semmit nem csinál, és nem is ölt nagyon. Az a szimpatikusabb nekem, mi volt a zombi. De amúgy, komolyan? Amúgy persze most már. Szögregó? És akkor már, már ránk jön a kardját, és már kaszabb a gép. Még zavaróbb volt persze, mert akkor, mint ember, művelt olyan dolgot, amik embertelenek voltak. Most meg zombi, kit érdekel, semmit nem csinál kábi. De hogy ugye Kisúly, épp azt ugye meg okos volt, ennek ugye örültünk. Oké, hogy ő, <gül> ő intézte, hogy ő a halt, meg Ned is. na ott még egy jó karakter volt. Igen, ezért is Karl kicsit háttérbe szólt az utóbbi időben, hogy nem éreztem annyira erősleg a kavarását. Bár szerintem az emberek azt is eltólózzák, hogy Sansa és Arya mennyire... Ha, épp egy kicsit most lehet magam ellen beszélek, hogy oké, unalmas volt ez a szál, ez a Sansa, Arya közti civakulás, de talán több alapja volt, mint amennyit az emberek gondolnak, mert hogy Sansan mindig is szeretett volna ugye ö, tényleg egy királyné lenni, tehát, hogy egy király mellett ö, Lady of érve. Az meg ugye már a másik, az új <gül> volt, tehát, hogy igazából egy mellég szereplőből szeretett volna, most már teljegyőbb egy főszereplő lenni, ez az egyik. A másik pedig, hogy talán elfertőzünk arra, hogy oké vagyok tesók Bocsánat de hogy kb. 6 éve nem látták egymást, az első évad óta nem látták egymást, akkor se voltak el nagyon kedvencek egymásnak. Ki volt, kimárta a másikat, Aria és John. Ők kimárták egymást. Szóval aztán senki nem, szerintem. Hát mert beképzett kis pica volt az. Igen. És konkrétan miatta halt meg, konkrétan, konkrétan, konkrétan, konkrétan. Ariának a farkasát is miatta kell elüldöznie. Igen. Hát ugye Sansa tanúskodott úgy még az első évadban, hogy Geoffreynak volt igaza, tényleg Aria támadta meg Joe Fli-t, ja, és akkor nem csak szansza farkasát is megölték, Ariáját is meg akarták, de ő meg elkergette inkább. Hát igen. Az nagyon vicces volt, mert, mert kis kitérő, ha már uh, szóba került uh, a a farkasa, akit ugye, vagy amit úgy hívnak, hogy uh, Nymeria ha jól emlékszem, és olvastam egy cikket, ahol is így ilyesmi szalakcím volt, vagy közben szöveg, hogy a Náimérjét játszó színésznő, mondom mi van, mm. és én a farkasra gondoltam, de közben aztán persze rájöttem, hogy a Náimérjének hívják, vagy hívták az egyik gyót is. Tényleg, igen, Náimérjé szent. De ez a Náimérjé, ugye, akiről elnevezte a farkasát is, Aria, az egy nagyon uh, híres. Uh, Harcos nő volt, uralkodó női esmére Ja! És róla kapta nevét a Farkas is, meg az egyik homokki is, ugye, Oblin lánya, hm. egyik. Ha már hegyő volt szó, egy kis kitérő. Tudtad, tud teleportálni? Ő is. Aha. Na, hogy. Úgy, hogy amikor a, a vége felé, amikor Jamie elsétel, és kiúzza a kardját, uh -huh. és utána megy, akkor szerszi, amikor felpattan a következő jelenetben. Akkor már visszateleportál az asztal elé. Szóval tényleg teleportál. Igen. Rossz vágással. Igen. igen. <gül> az durva hibajed benne hagytak. Igen, ezt észrevettem. Ész ész nagyon dura volt. Még akkor felröltem, pedig nagyon durva jelenes volt. Na Most igen, ott ott lett hogy meglépik, hogy Jamie-t kivégzi a helyt. Igen, hogy ha belegondolunk, hogy Tyrion, aki mondta, hogy végez ki, és nem végezte ki. És hogy Jamie, ugyanezt mondja szintén a testvére, aki a szeretője is. Végez ki, és őt mégis kivégzi a, azt a testvért, akit ő jobban szeret, és azt, azt majd nem végezte volna ki, akit meg utál, az egy hatalmas ö, fordulat lett volna szerintem. És akárben is félt volna a szözi Igen, és, és hihetlen bátor lett volna meglépni ezt, és ö, nagy fordulatot hozott volna. Szintén az egész történetben De nem bánom, mert jamie van szó, és így is tök jó Jamie is tehát az, hogy egy ilyen bukott lovakként lovagol most valamerre. Jó, de meddig szerintem Sersi utána küld valakit. Nem, de Jamie elmegy éjszakra most szerintem, úgy annyit, tehát ő csatlakozik a többiekhez. Jó, de a nélkül mit ér félkező? Hát de nem a sereghez, ott van már a sereg. Ja. Tehát Johnny-khoz csatlakozik ő, ennyi. Sise Selsi mondja, hogy most, hát jó. Az éjszaki sereg az ott van, meg Delelis de serege. Viszont cersei a serege az nincs ott, ha hát kellett volna. Attól még Jamie be tud csatlakozni tehát szerintem, hogy nem fogják elutasítani a segítségét. Az is lehet, sőt biztos. Aztán kérdés, hogy mi lesz a jövőjük, ugye, ha egy a Jamie és a van szó, ugye talán szintén veled beszéltem, hogy beszéltük, hogy ugye, két lehetőség van főleg, én már azon gondolkozom, hogy most már Aria fog megölni mindenkit, KB. Tehát ugye Sándor is utalta erre, bár ugye a vérep, hogy Gregort, a testvérját, a hegyet, még hogy lehessen nevezni, szintén Aria fogja megölni, bár ugye Sándor pont ezt akartam Na, kérdezni. Akkor ezt egy hármas perc van később beszéljük meg. Jó. Szóval lehet Aria az, aki megöli, nem csak a hegyet, nem csak ugye a kis úgy, de hogy ő fogja susy is megölni, hisz rajta van Isten, oké, okay, sok ember meghatta ki rajta, volt Isten és is nem ő meg, de volt Frayt, ő ölte meg, stb. És hogy akkor lehető lesz, vagy ugye a nagy, nagy esély van arra, hogy Jamie öli meg Szőszit. ami van, lépés lenne lépéslen elettő, tényleg még mindig szerelmes szerintem bele. De ugye a jóslat is ezt mondta, Susy gyerekkorában volt egy jóslat, nem tudom, melyik évadba mutatták. Hogy meghal minden mindegyik gyereke megtörtént, és hogy a testvére fogja talán megölni. Ő Tirionra gondolt valószínűleg. Aha. De Tirion nem fogja szerintem megölni neki, elég volt az apa gyilkosság. James pedig ugye már alapból hogy hívják, ugye királgyilkos, most lehetne királynő gyilkos is, ugye sokan így kezelik. Ráadásul ugye kingsley is lehetne a Kingszlér után, hogy már testvérét is megöli, és a szerelmét, hát ott vége lenne annak az embernek. Legalább annyi neve, nem minden erisznek. Igen. <súlva> Szóval ez a másik lehetőség, de és, és ez nagyon durva lesz, hogy ez megtörténik. történik. Emlékszel pontosan, hogy jó rá, Mert én nem. Hát ennyi. ez hát az, az hogy a testvére által igen, menni, a konkrét Tehát Azt. nem az, hogy a szerette által, hanem nem. a testvére, testvére által. által. Igen. Az végül is lehet most, hogy Jamie lesz. Félek, mert a Jamie egyszerűen... Erege lesz Szőszinek a lelkéből, hát, és, és megöli. Tennél ugye, kell fel, hozzá igen. valamit még. Tehát szőszínek még vagy nagyon durva kell tenni, ahogy ezt Jamie meglépje, de ahogy ugye Eris is tette a, a kira, volt király, ugye az örült király, Aha. hogy ugye fel akar mindent, Jamie akkor lépett. Tehát, de ugye akkor hogy csak 15 éves volt, az megint más. Szerintem Szőszé elkövet, valami nagy árulást, vagy hát, a leendő gyermeküket aki valami... nincs is, szerintem. A biztos nem fog, mert ugye több gyereke valószínűleg nem lesz, mert az ott a jó strat, hogy meghalt. Most vagy nem is terhes, ez csak megjátsza, vagy csak el, ő maga elhiszi, de nem az. Aha. Vagy meg sem születik, születik, stb. Elvetél ilyenek. Nem hiszem, hogy el Vagy annyira meghallasz Jamie-re, hogy, Jamie hogy elvetettél a gyereket, és emiatt fogja Jamie nem, megölni. Nem, viszont nem, mert elvet, nem hiszen ő vinné tovább a családot. És Szőszűnek, ha most ez az egy dolog fontos, a család. A család. A család. <gül> és már csak a gyereke marad, ha tényleg van. Ő, el, ő szerintem elhiszi, hogy, hogy terhes, más kérdés, hogy tényleg az -e. De tulajdonképpen más lenniszter nem maradt már, aki igazán lenniszter úgymond. Tehát Pirión, de nem a dráman, Jamie már csak úgy magában valamire. Sős, az, aki tartja a, a, a, a tywin eltanult a, a család. Viszont, ha már szősziről beszélünk, szerintem ebben az évadban ő volt a legjobb. Úgy tudott taktikázni, úgy tudott a legkényesebb helyzetekből is kijutni. A az jobb személy, a Jamie, más. Jamie keze is benne lehet, nem tudom, hogy az alanykeze vagy a sima, de benne volt. Benne volt, de ő irányította Jamie-t. Hát... Meg ahogy, ne, ahogy, ahogy kitalálta, hogy Euron Joy eljátsza azt, hogy... Na, na ez azért felvet egy olyan kérdés, hogy ez kicsit olyan, mint a Jedi visszatérben luknak a terve. Hogy akkor neki, mi is volt a terve, hogy elfoglják a droidokat, igen, meg luke is, és akkor így belerajtjuk a Artuba a fénykot, és akkor pont majd akkor, amikor oda visznek minket, kicsit így nagyon sok. Azért vagy, ez legalább ezt a Joronna, hogy figyeljen majd, majd biztos mondanak valamit, ami hülyeség lesz, és akkor te majd csinálj valamit, van valami indokkal, lép le. Ez simán lehet. És akkor, én, én ezt bevettem. Én ezt, hát, én ezt megvettem. Úgymond. <gül> tehát, hogy oké, okay, ez így jól jött ki, hogy azért Susi nem hazudtolta meg magát, persze elárult mindenkit, meg hogy uronnal össze... Du Sőt, okay. duplán, amikor Tyrion beszélgetése után azt Igen. mondta, hogy, hogy emlékezzetek rá, hogy minden megadat, stb. aztán meg mégsem. Tehát jó volt ez a, én most akkor dúltasan elvonulok, de aztán beleegyezek, de persze valahában mégsem. Ez oké, okay, ez aláírom, csak hogy ez a Juronos része, viszont kicsit már nekem olyan, hogy olyan, jó hát, Gagyi nagyon... volt, de nekem tetszett. Jó volt. Mert leblokkolt egyszerűen, hogy azt a tényleg... És hihető volt, hogy tényleg begyulladt a... a... Az igen, a nagyon jó volt. Még ez nagyon hihető volt. Szabó én azt mondom <gül> inkább, hogy hogy a, a... Szőszi ennyire nem láthatta előre, hogy mi fog történni. Ennyire ezt nem lehetett kitervelni, hogy... De ez nem olyan lépés volt, mint például a Kesszörű rocknak a kiürítése és Highgarden elfoglalása. Az egy stratégiai lépés, ott oké, lehet, hogy Zilleneket De ezt, hogy majd a tárgyaláson biztosan lesz egy olyan pillanat, amikor Joron engem, akkor elárul, és akkor ezt csak megjátsszuk, és akkor ő valójában elindul a Golden Company-et. Ez nekem egy kicsit sok, de lehet, hogy oké. De ezt akkor térjünk vissza arra, amit elvasztottunk az előbb, a két klegán Igen. Hogy ugye akkor ez... Klögin. Klögin. Sándor és Gergő. Gergő. Gergő. elneveztem Gergőnek, szerintem teljesen jó. Szóval akkor ez amit kérdeztél? Hogy kire utal? Igen. Hogy el fog ételt jönni. Az első, akire én is gondoltam, de ezt nagyon könnyen meg lehet cáfolni, és nem csak ingoltam rá, az aria nyilván. Ő azért elég egyértelmű lenne, hiszen ki más szóba tulajdonképpen. Most Aubreynek ugye a bosszúálló párja és gyerekei halottak. Tehát az összes uh, már Kelbi, aki számít, meghalt. Hát vagy még nem, csak a cellában szenvednek. A csaj biztos halott, a, az anyuka Igen, az, az még... Igen, az talán még szenved. Ő nem fog eljönni a hegyért, és, erő, és róla most si tud a Sándor. Tehát ő, szerintem Aubrey halál ja, ja. sem tud. Abszolút nem. Tehát, szóval ő... kizártak ezek a részek, akkor kimarad még... Arián kívül csak ő maga. De akkor még fura volt a megfogalmazás. Igen, de hát ez még angol is így mondta, tehát... Persze. Hogy, hogy jönni fog érted? Vagy tudod ki az? De hát a főnöm, magára gondol, szerintem. Ez egy olyan rejtély, mint a szőszig halála, de, de senki másra nem gondolhatott. Tehát ez, ez azért egyszerűbb egy fokkal, senki más nincs az, aki kötődne a hegyhez komolyabban, akit a hegy is ismer régóta, és is, akinek van esélyelene, és, és, és, és a vélebb is ismerni. Tehát nincs ilyen, szerintem. Akkor Aria? Mondom, ő, ő, ő, ő azért nem lehet, igen, akkor ezt elfelejtettem, fel azon, hogy Ari azért nem lehet, mert hát rá meg a hegy nem emlékezne. Miért nem emlékezne? Mi volt a közös jelenetük? Hát amikor még, még kicsi volt. Nagyon régen, annyi volt ugye, hogy a timing, amit elfoglaltam ugye, egy pár, ott találkoztak, vagy minimálisan. És ott meg... Ari hogy a hegy kivégzett valakit. Igen, és tudta jól, hogy Ariának a kisbarátja, mert ö, ö, Gyopi De akkor kivégeztette vele. De hogy a, ez, oké, tehát Ariának megvan az oka, de a hegy semmit nem tud erről szerintem. Tehát az neki hogy nem maradhatott meg annyira, hogy most az a kislány fog értelme jönni, aki akkor még totáljántéktelen volt. Ezért tartom, és tartják nagyon sokan kizártnak, hogy Arya lenne. Mert például Szöszínél már nem lenne az, hiszen szőzi tudja, hogy ugye Arya is és Stark. Ő úgy tudja, hogy meghadsz talán még mindig, most már lehet, hogy nem, nem tudom milyen infói vannak. Aha. De a lényeg, hogy ő számíthatna arra, hogy neki ezt mondhatnák, hogy hát jönni fog életet. És tudod, kicsoda, hú, akkor biztos van még Stark gyerek. Aha. Na most a hegy, az egy dolog, hogy zombi semmit nem tud. De, de szerintem így Aryan kizárt, és akkor ugye... Aryanról szóval összintén nem is lennék arra kíváncsi, hogy megöli a hegyet. Én igen. Azért nem, mert adját alapból még továbbra a szeretem. Tehát jó, hogy öltem, meg is jó. Jó, idegesítő. De borzasztó volt az ő szála, nem tudom, melyik előző évadban talán, a hatodikban ugye, meg az ötödikben is már lehet Az a... elhúzták, igen. Elhúzták, és szarul is mutatta az egészet. Tehát, öm, tehát nem, hiszem el, nem hiszem el, hogy az arctalan emberek, nem tudom, hogy hihet, magyarul. Az. Őket így kb. fél év, egy év alatt képzik ki. Ez hülyeség. Ős tehetség volt. Igen, fogadj el. Igen, mint Luke, tudom, hogy ez ott a helyzet. Oké, okay, de nem baj, de ott az erővel lehet magyarázni, és, és Áriát mivel? Tehát a nem, ez az egyik. A hát fürge az, hogy... volt, mindig is fürge volt, és jó harcos. Igen, magyarázok, oké, okay, zseniális harcos. De ettől <gül> még a jelenetei unalmasak, és, és szállamosak, és, és gyenge volt, és mindig azt láttam, legyen vége akár a Brennszának, akár a Riának. Ezzel nagyon is egyítétek, A másik Ariával kapcsolatos, hogy ö hogy elvileg ő most egy nagyon titkos társaságnak a nagyon titkos bérgyilkosa, meg mi, elfelé meg úton, úgyfélen folyamatosan elmondja, hogy ne. ő most egy fész lesz ember lett. De ő meg előtte ott is hagyta őket, tehát már nem is a tagja. De a, font, az az nem emlékszel, nem emlékszel a sansa és is ezt mondta, és Sansa is továbbadta mindenkinek, hogy a, a húgom egy alsz nélküli gyilkos. A húgom egy alsz Szia, Sansa, vagyok. Erről kedvencem. Amúgy a, kedvence. a húgom egy alsz gyilkos. Amúgy <laughs> az a kedvencem. Igen, a azt pedig lát mindent és túl mindent, és egy komoly bizonyítéket egy Igen. Nem baj, hogy nincs tárgyi bizonyítékunk, de a tesóm emlékszik rá. Nem volt ott, de emlékszik. Oké, okay. igen, ez egy gyenge pontja megint igen, csak igen. A kis tárgyalásának. Viszont öt, azt, hogy ne hagyjuk ki, hogy ez egy jó poén volt, valahol olvastam, hogy ha más nem is arra jó volt az a játék, amikor Aria és a Sansa veszekedtek, és, Aria, és ö, Sansa akkor felpedezte Aria Facebookját. Oh. -t -t. <hállt> <hállt> Igen, nem saját ezt láttam, valahol olvastam <hállt> nagyon jó. Igen, szóval azok bolyom talán, hogy Olyanok ők kicsit, mint a Györök a hobbitos részek. Főleg könyvben, annak idején, amikor olvastam. Igen, azt az látom, a szörnyű volt, legyen. ezért nem szeretem a Györök úrnak azt a részét. Ezért Igen. mutatkozok össze minden egyes mert hogy nekem a hobbit összességében jobban tetszett, mint a Gyűrűk Mert nem volt benne annyi szenvedős rész. Volt benne fasság, főleg legurásznak a jelenetei, volt benne nagyon sok fasság, a törpe és a tűnde csajszerelme. Igen, ezek fasságok voltak a hobbitban, ezt elismerem. Viszont egy gyűrű kurába, Samu, Frodo és Golamnak a szívszámja, az, az a soft erotik pornya, az nem. Az, hát meg úgy, az, az, Azt nem tudom Te, feldolgozni a mai napig. Hó, nem érdekelt, hogy mit csinálnak, persze róla szólt sajnos az egész, de aragon sokkal jobb volt mindig, meg Legolasz és, és Gimli és a többi. mindegy más témat, igen, más de témat. hogy ez kb. olyan. Tehát brennek is kis éjszakon szemnedésünk semmi remélyen lett, végül tehát most csinál sem csinált semmit, könyörgön, most igen. végül ennyit elért, igen. Miért volt valami haszna? Kicsit logikát van felfedte a kisújt. És mi mit petehetünk? És és igen, ugorunk is akkor alá. Egy nagy felfedés, amit meglepő módon számomra, meglepő módon mindenkinek, van. nagyon sokaknak nagyon nagy meglepetés volt, nekem nem. Nekem igen. Nekem a formája tetszett viszont nagyon, hogy uh, megjelenszem. Egyébként ebben zseniális volt az az epizód, hogy korábbiakhoz képest, hogy általában a trónok harcához képest, szerintem. Nem is, hogy könnyed volt, de vicces. Nagyon vicces. Aha. Mindenki sziporkázott a szövegeivel. Hát már kezdő ugye Jamie és Bronna, hogy beszél a falkakról, vagy faszokról, nem tudom már. Igen, hogyan, hogy, hogy mennyi befolyásolja a harci teljesítmény. viccment. És akkor megenik Sam Brennél, és akkor így uh, Brenn elárulja neki, hogy hát ő egy olyan háromszemű holó. hóló, És akkor so egy... mondja, ó, az nagyon jó. De nem tudom mit jelent. Igen, eljelent. bro. <laughs> és oké. Okay. Nagyon jó, jó. Szabad közel egy pillanatra? Mondja. Azt mondjuk, azt nem értetem a szem miért nem vágja, amikor folyamatosan ezeket a tekercseket, vagy mindenféle legendáron, meg olvas, jós. és jós. akkor jós. pont, hogy nem tudja, hogy mi az a háromszemű holó, holott még ő a falon túl is volt. Igen, ez, ez jós. És akkor emellett a jelenet maga, a folytatása ugye az volt, és itt egy megint sokan felfeleztek egy kis hibát, hogy ha tud mindent, akkor ezt pedig miért nem tudta? pedig azt ugye? Hogy soha nem volt hogy nem felfedte szemnek, hogy. Uh, hogy John Snow igazából John. Uh, szent. Szend. És talán nem is John, azt már is meg tudtam mondani, hogy Egonnak hívják. Nem Ego azt nem szent tudtam elmondani. E... Nem, a John szent A Az lényeg az, hogy Szent, ugye valójában nem is uh, Snow, mert az apja igazából nem Ö, Ned volt az anya sem nyilván az, akit gondoltak egy LTS nő, hanem Liana Sztárk, ugye, aki miatt lett volna szó. Meg az, apja meg azt az az mondta, hogy Targaryen az apja, csak Igen. azt hitte, hogy pattyú. Ezért mondta, hogy John Szent. És azért Szent, mert ugye Don von született, Igen. és azt számít, nem az, hogy ki az apja. És ő, erre mondja a szem, hogy basszus, ő ugye félfülle, Margo megjegyezte egyébként, szegfü talán magyarul a neve, Igen. Gilly megjegyezte neki, teljesen jelentételennek tűnő hely szituációban, hogy uh, a nem tudom melyik mester az uh, egyrészt megszüntetett egy házasságot, majd folyamatosan felszenteltett egyet, igen. igen, megköntetett egy igen. házasság régár Targaryen és Lyanna között. És uh, ugye ez lehet furra sokaknak, hogy Brent ez vállalatlanul érte. Igen. Egy zseniális magyarát, magyarázatot találtam erre egy kommentben. Kérdés, hogy ez-e a valóság, mond, ez a hivatalos, de szerintem nagyon jól leírja a Brentnek a képességét. Mert ugye miután Brent ezt megtudja szemtől, ő mer ugye a igen, hangba, igen. az időbe. Hogy lássuk, lássuk, csak, lássuk igen, csak. Visszapörget, beállapozza a könyvbe, és úgy kell elképzelni szerint, ez szerint a komment szerint Brentnek a képességét, mint még egy hatalmas tárhelyű Winchester, egy beleblemez. És van rákeres, amire akar. Így van, viszont kereső nélkül van neki alapból. Aha. És így hiába ott van a hatalmas mennyiségi információ, nem tud csak úgy mindent. Hisz össze-vissza van az egész, tehát rá kell keresni -e konkrétan. Igen. Sam megmondta a kereső szavakat, rákeresek, hoppá tényleg itt van. <laughs> És akkor kiderül, hogy John Snow valójában nem John Sand, meg mit tudom, micsoda, hanem elgon Targaryen. Igen. És nekem ugye ez sem volt meg túl nagy újdonság, hiszen én elkezdtem kombinálni az első rész óta, amikor ugye abban sem voltam biztos, hogy kiderült el, hogy ki John apja, de rájöttem, hogy kiderült már az előző évadban, hogy ugye amikor láthattuk a módban Brent a igen meddel, igen. igen és akkor megszületik John. Hát az egyetlen volt már, hogy John, az ja, ja, ja. is, hogy az anyja a Stark, na vajon a ki lehet az apja, hát a titkonikán Robert elől, akkor nem Robert az apja. Kivel kell még az a nő, régátárgyaljon, oké. Akkor megvan ki az apja. Itt már ugye akkor tovább gondoljuk a dolgot, hogy ö, oké, ez nem olyan sokkal előrébb, de annyit tudunk, hogy ö, ő az unokaöccse, de nem részleg. Nem unokaöccse. A testvére? Öccse, az a testvér. Nem, az unokaöccse az az én testvéremnek a fia. És ez a helyzet? Az ő testvérének a. Hát, de testvérének a fia? de akkor sokkal korkülönbség. Hát nem feltétlen, mert nem kell, hogy az legyen. Tehát a teteskérét lehet nálad idősebb 10 és akkor az ő fia az lehet a, a idős. Én azt tektál. hittem, hogy alig pár év van közt a, simán lehet. Hát a, a, a, a bátya és a közte. Simán. Tehát a, a sorozat is ugye itt a könyvben, most életkorokon leragadni kell, tehát a könyvben mindenki 15 éves. Például. Jó, életkorokon leragadni kell, de hogyha például a testvére nemzőképes, és még aztán fog megszületni Jon Snow, akkor azért legalább egy tíz év különbség van Jon Snow, illetve Aegon Targaryen és Daenerys Targaryen hát, között. Hát ítlen. Hát figyelj, hát gondolj bele, hogy Daenerys született egy napon akár Jonnal is, miért nem? Ilyen később született volna. Hát, ennyire fiatal marad a testvére? Hát figyelj, tegyük fel, hogy régál volt 20 éves, amikor összeállásolott a Riannaval, és ugye meg nemzették a Jonnt. És Daenerys is akkor született. Mert nagyjából ugye akkor volt ugye Robertnak a lázadása, ugye Daenerys akkor született, amikor már lázadásnak kb. vége volt. Aha. És akkor Régar nagyon fiatal volt, 20 éves mondjuk, akkor szerinted John is vett egy időben Stimmel. Jóval. Csak annyi, hogy Daenerys az Régarnak a testvére, John pedig Régának a fia. Így Stimmel a nagynéni és unokahölcs kapocs. Jó van, És Oké, okay, a kétes ok között forró a nagy életkor különbség, de hát Eliszt a trónokharca, másrészt a is van erre példa. És Engem ez az információ amúgy, hogy Jon Snow, igazából Aegon Targaryen annyira sokkolt, hogy, hogy az, a, az a két plusz információ az nem is érdekelt már, hogy... hogy ez ö, mit jelent? Nem, hanem hogy Robert vannak a lázadása az semmis, hogy <gül> megerőszakolták a szerelmét és akkor emiatt. Meg az a másik információ, hogy éppen most ott dugnak a hajón, az engem kurán nem érdekelt, <gül> hogy éppen ott mi van. Jó, hát... Nekem meg ezt tetszett, hogy hogy derült ki, hogy fettük ezt le, az, hogy közben tudnak. <gül> hát így okay. nyilván, nyilván jó jelenet és, volt, de... És, de, nézi. Maga... Mi? de még nézi is ráadásul. Nem nézi jó, de hallgatja. Hát, tudja, hogy... Szexi time volt. <gül> Igen. Ezt, nekem ezt tetszett benne, hogy valamint tudtam, nem tudtam, de ön sejtettem. <gül> jó, csak ez volt szerintem a turnakarcában az első olyan, hogy a maga a szexi jelenet az... Igazából nem is annyira érdekelt, hanem maga az Aha. információ sokkal jobban sokkolt, mint a hát uh, jó, hogy ne érdekelt, mert csomós láttuk végig, kell, de Jó, Ja, sokkal... yeah. ez, ez az egyik probléma volt a szexuellete, yeah. egy komoly probléma Igen, volt a komoly a probléma. De amúgy meg jól volt megcsinálva az egész, hogy tényleg Bram meséli, és közben ők ott szexelnek. Igen, de ugye csak anya, hogy ugye mit mondom, ez egy sejthető volt, hogy ugye ki az apja, oké, felfedték ugye már azt is egy elejtett információval, hogy ugye törvényes házasság igen, igen. után született John. Akkor én meg is elkezdtem magyarni, ez a 34. rész volt ez, hogy a szegfű elmondta szemnek, aki kb. ezt meg se hallotta. Se. És akkor én már kezdtem, igen, <gül> nyilván csak egy elejtett kis információ volt, és én is mondom, igen, basszus, akkor ez az azt jelenti, hogy törvényes, csak akkor ő az utód. És ez itt a igen. jelentős majd, eb info. majd Ebből lesz szerintem konfliktus, hogy hát, bocsi, Denis, most most, hogy ö, hűséget fogadtam neked, igazából rájöttem, hogy neked kéne, nekem hűséget Értem. fogadni. Értem, igen, <laughs> szeress. <laughs> Szerintem meg tudnak egyezni? Hát gyanús, meg az egy plusz csavar már, hogy ugye így az ő út oldjuk, és uh, egyébként fagyult lett, hiszen nem törvényes, nem házasoltak össze. Ha lesz Ha, lesz, ha lesz, utódjuk, az egyik. Szerintem amúgy Jon Snownak úgymond a Terger vére és spermiumjai. <gül> szépen utatnak Danellisbe, és akkor ő már nem lesz mentő. Hát de amúgy sem eddő, szerintem, Ahogy John is mondta, ezt annak a nőnek hittel, el, aki megölte a férjét. Igen. De Hogy lehet egyébbuta? Jó, de hát eddig egy csomó csávóval lefekült kettővel legalább. Az egy dolog. Jó van. Melyik kettő volt? Az Dario, meg... Biztos volt még egy... <kül> hát a, a Second town a vezető. Az Dario. Igen. És? Van, na, hát szóval, ha csomó srác van na az, ne csinálj belőle jóval, Dárióval. Egész jól tartottam magát így. Jaj, ja. de azzal viszont sokszor. Oké. Okay, lehet, hogy a Dárió volt meddő, vagy impotás. Nem hiszem, hogy impotás volt, akkor töb többször nem akart volna az ágyába hívni minden rész. De nem impotás, na, de az, hogy a gyereke nem lehet. Meti. Na, igen. Vartörténjen előtt. Um, hagyjuk a biológiát. A lényeg, hogy, hogy szerintem egyébként e yeah, yeah. az a Johnnak, hogy egy próbát megér. Viszont ami érdekes lehet, hogy ö, lehet, hogy nem is lesz már helye annak, hogy ők egymással, hogyan mondjam, nem az, hogy összevesztenek, de hülye szóval, hogy Igen, mert hogy valamelyikük lehet ott hagyja a fogát a harcban. Mert, akkor azt mondod, hogy a két karakter közötti konfliktus már nem fér be a sorozatban, mint időbe. Lehet, hogy benne lesz, tehát lesz konfliktusok, csak lehet, lehet, hogy ez lövide, lesz zárva azzal, hogy meghal valamelyik. Szerintem John használó fog meghalni. Ki tudja, te. ezt már. Ha <gül> ez most így. lehet találgatni, tehát ez is tűn találgatás nyilván. Egy valamire ideális befejezés lehetne az az egész sorozatnak, hogy a végén a trónon ül uh, John és mellette Deni, Az, hogy most ki valójában az uralkodó. Hát ez azért érdekes, mert Oké, okay, most hirtelen szerelmesek lettek, amúgy szerintem tényleg hirtelen de nem baj. Egész jól felvezették. De kicsit... a szerelme első látása, is és egyre megismerték egymást. Tetszett neki, hogy mesélgatta meg... a sárkányát. Igen. Meg, meg John biztosod is valamit, hogy ezt már egy tudjuk. De nem baj, oké. Okay. De egyrészt ma az elég sokként érheti őket, hogy a korábbi tárgyi ők is betartják. Ezt akartam mondani, csak nem akartam a szót vágni, hogy már nem tudom, ki a, a magát ezt a storyt a Tigerian-ekről, már nem tudom, az a lényeg, hogy a tigerian elkeztek elkezdtek ugyanúgy egymással, hát hogy, mert, hogy, a, hogy a tiszta vétben tartani, hogy ne mucskoljon be, úgymond. Most a másik kérdés, hogy most uh, Jon Snow tűzálló-e? Valószínűleg az. És hogy ez hogy mikor és hogy fog kiderülni? ez Egy jó kérdés lesz. És akkor le... nem, ő kibírja majd a jégsárkánynak a támadását is, mert ő tűzálló, mert a és jégálló, mert Stark. ezt stark nem jégálló, de csak. Nem baj, de John igen. De, jó. Na, hogy félisten, lesz már ott tartunk konkrétan. John nem, de stark. Mert rejtem hogy akkor Stark nőszült el. Igen. És épp ez a lényeg is. Épp ezért volt érdekes az a jelent is, amikor Tionnak elmondta, hogy ő egyszerre Greyjoy és Stark. Mert John is Stark, és Stark. Mindenki Stark. Igen. Meg, a, ma, igen. Maga a, a szem az utolsó. meg hagyító. Igen. Az utolsónak a címe az, hogy tűzés jég. Igen. És akkor gyakorlatilag nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy most Denerisz és ö, John összejött, hanem John egyben Én a tűzés jég. Igen. Ez nagyon jó meg lehet írva. Szóval a lényeg az, hogy ugye, amit még akartam levezetni, hogy John. Azért elég szépen lépegetett fel a ranglétrán, Bizony. elfogadta azt is, bán nagyon akarta, hogy nem csak hogy ő lett ugye először, még Lord Commander pedig azt sem akarta, megválasztották, oké, ő lett Észak-király, oké, nagyon, nagyon komolyan kitartott már, de végül csak betérdelt, ki tudja mi jogból. és ezek után tényleg vajon a szerelmével, hogy akkor ő most ő akar lenni a nagy király. Johnson. És ez az egyik, hogy ő akar-e egyáltalán, a másik pedig, hogy Daenerys feladná -e, hiszen ő tényleg azt határozta már el, hogy ott ő a megváltó, ő a nagy uralkodó. Egyik sem nézem ki, írtam, hogy feladná, bár Johnból még inkább, hiszen ő betérdett, ugyanakkor az egy dolog, hogy most mit akar, de hát kérdés, kit menjenek -e már a törvények, de törvény szerint John az tr trónörökös. És Daenerys is ugye a törvényre alapozza a saját ő hogy hát ő a trónörökös. Szerintem az lenne az a logikus szerintem, hogy ők összejönnek és hogy John engedi Daenerys-t uralkodni. John megviszi inkább a halviselést. Igen, meg így megmenti a... a népeket. Ez, ez a happy end, aminek Igen. nem látok sok esélyt. A könyvben tudni, hogy nem az lesz, a könyvben el azt, hogy mindenki meghall. A sorozatban talán egy fokkal jobb lesz, de hogy mi lesz. Ugye ami érdekes volt még, például Tyrion amikor beszélgetett az utodlás kérdéséről daenerys ott így on, konkrétan a konkrétan a demokráciát kezdte meg alapozni. Igen. És még egy érdekes száll lehet, hogy ebből baj lesz-e valami. Az első köztársaság Westeros-ban. westeros köztársaság Na, no, egyébként már egy óránál tartunk. Szerintem igazából nagyjából megbeszélték beszéltek a fő vonulatokat amit akartunk ezzel a részek kapcsolatban. A, a, a Szerintem igen. Most kérdés ugye... Ahogy akkor hogy is tartunk? Tehát akkor uh, Dennis és az északiek összefogtak. Ebben nagyon érdekes lesz, amikor meglátják, ugye John oldalán, szegény Gyurátot úgy sajnáltam, megint akkor Gyurán mondta, hogy hát bárki, hogy nem menne, John mondja, gyere velem hajom, oké hajom megyek. Igen, szegény Gyurán, de... tehát ki, mert hát az, az örök barádzonában marad. igen, szóval ők úgy összeálltak, és mennek szépen, de uh, Szöszí belhazudta, hogy ő is megy, de ő hojában. nem megy, és hozzájönnek a zsoldosok a túloldalról. Az eszoszi Ugye ebben még az az érdekes, hogy valaki felvetette, hogy um, erről azért elég hamar infót kaphat a Danielis, hiszen a Dario még ott van, ha nem is Essoszban, de ugye a másik kontinensen. Hát igen. És ugye ő is egy a csapatnak a vezetője a Second sense nak meg ott most talán Mirint, hogy melyik várost irányítja. Tehát igen. Erről remélhetőleg tudomást szerez az egyik. A másik pedig, hogy Cora is az a Golden Company tagja volt. Igen. Igen. Gyura. Gyura. Tényleg? Igen. Hát ugye neki voltak elég durva évei, mert ugye ott hagyta. Jó, ott kellett a pénz. Hát, igen, <gül> tényleg szegény, egy lőmű. Erre nem is emlékeztem. És többek között ugye nem csak tornákon vett részt, hanem aztán Zsoldosnak is át ebben a Golden Company-ben, ami ezért lett durvább csapat, ugye, Second Sense mellett. És oké, Jorának nem volt komoly pozíciója, tehát ilyen szempontból ez nem számít, csak ő tudja, hogy kikről van szó, úgyhogy ez érdekesen megkavarhatja még az állóvizet, hogy hát állóviznek lehet nevezni azt, hogy a mások ellen küzdelek, hogy Igen. És hogy keresik, hogy lesz felépítve az utolsó évad, tehát egyik legjobb, amit olvastam, hogy a hat részből négyben úgymond lezavarják, hát négyszer-másfél órában a mások harcot, aztán a maradék kettőben pedig tisztázzák a és ez az, az, ut az utolsó évad igen következő? Így van. Ez szomorú. Ez az, <gül> és csak hat rész lesz, és ugye ez 6-szor arra számítottunk kb. Tehát nagyjából olyan hosszú epizódok lesznek, mint a évad évadzáró volt. 70-80 perc, rövidebb már nem. Gyakorlatilag egy 6 filmes igen. sorozatról van szó. <gül> Brutális, igen. 80 percet is meg lehetett érezni, és nagyon jó volt, kellett nekem az Nem volt unalmas. És... Uh... Hát a kimenetet megtiptani nagyon nehéz, ugye én ezt, ezt mondom nagyon sok elképzelés van, már mondtunk szerintem kapásból hármat, ugye itt a felépítésére is. Ami meg a szomorú, hogy erre legalább egy, de inkább másfél évet kell várnunk. Ami felháborító. Igen, és ezt indokoltják azt, mondja, hogy meg kell várni, míg hideg lesz, de nem érdekel. Ja, yeah, yeah. Amennyire éjszakra forgatnak És úgy. Mindenki már 19-et veszélyként készpénznek, ami hülyeség. A 19 egyáltalán nem biztos, hogy ez 2019-ben fog kezdődni. Jó, de hogyha most összekezdik -e egyetem forgatni 2017-ben, akkor 2018 felére leforgatják, és mire megvágják meg a Persze, megvan rá az alap, az oké, de ezt majdnem készpéznek veszik, mint amát utána, már tudtosan, Marhára nem az. Mert nyilván nem Mert az. oké, hogy ugye később kell kezdeni a felvételt, de kevesebb helyszínen vannak, kevesebb szereplővel kell összeigazítani. Tehát simán belefér az, és lehet, hogy most csak a, a reménykedő optimista rajongó szól belőle, hogy ez már jövő szeptemberre is kész lett. Nem, nem, jön, nem júniusban, vagy július elején, ugye, mint most a hetedik évad. Nem áprilisban, mint a korábbi évadok, hanem mondjuk szeptember, október, egy ilyen tipikus őszi szezont megcélozva késő ősz. Hát a hat rész, az hat hét, basszus, novemberben is lemehet akár, és még karácsonyodat, a vége van. Karácsony egy jó kis trónok Harcai év, évad záró. Igen, ott, ott, ott ültök így a családi asztalnál, hátébe a karácsonyfa, és mindenki csinálja a szokásos családi programot, így beszélgettek. tehát még sokkóval ült az asztalnál, és fontosan az utolsó évad utolsó részén gondolkozol, hogy mi történt. Nagyon kíváncsi vagyok, tehát nagyon kevés sorozatot látunk, és láttam legalábbis én rendesen lezárva. A legtöbbet ugye kaszálják, de sorozat nem olyan, mint egy filmnél, tehát ott nem a befejezés lényeg, hanem te az út a fontos. Hát igen. legtöbbször nincs idő, nincs pénz. Azért a filmnél is út. Túl húzzák. de egy filmnél, kapsz egy egészet. A nagyon ritkán kapsz meg egy egészet. Ja. jóval korábban lezárják, mint kéne, vagy éppen azt történik, hogy túlhúzzák. Itt a volt mindetet. Hát, például. És itt ugye ez nem történt meg, hál' Isten. Itt az 8 volt, az reális, nagyon reális, nagyon eltalált mennyiség szerintem. Elég jó az ütemezése az egész sorozatnak, ha visszanézzük. És ez most kaphat egy normális lezárást, csak kérdés, mi a normális lezárás? Hát igen. Ö, tehát a folytatása már nem lesz. Azt tudjuk, hogy az HBO talán legalább négyet is berendelt, négy piróta epizódot, hogy milyen drónok harca világában játszódó. sorozat spin spin-offok? igen. Hát semmi pontosat nem tudni. Azt igen, hogy mi nem lesz, tehát hogy sokan felvetették, hogy a Robert lázadását lehet -e feldolgozni, ez nem lesz. Nem sértek engem. Tehát elvileg nyilván olyan korban fog játszódni, tehát akár korábban, akár ugye a jövőben, amiről azért hallottunk már, hogyha kollábról van szó, de nem, de nem Robert lázadásáról. Talán valaki felvetette azt, hogy milyen lenne, hogyha a hórításról lenne, amikor a megérkeztek. Az mondjuk érdekelne meg a, az ilyen erdőlények, vagy mi a csodák és akkor a Az már Fú, igen. Nem tudom mi a négynek az alaptémája, de van ötlet, lesz trónokharca, legalábbis ugye ez a világ. De az amiket minket úgymond nem fog érdekelni a jelenlegi sztóri szempontjából. Az biztos. Úgyhogy én csak azt remélem, hogy ez úgy lesz lezárva, hogy uh, Griffen nélkül. Hát nagyon remélem. Én. Szépen minden anyának mi a meg. <gül> Akinek meg kell hallja, meghalljon, akinek nem, annak egy legyen valami utalás a jövőjére. Igen. Ha most az mi lesz? Legyen, legyenek szépen elvargasztárak, mert engem is érdekelt volna, mondjuk a Gyuri korában, hogy most. pont kb a Spontka B.I.M. mutatta. A Gyuri korában volt a... nyolc lezárás, abban volt elég szerintem. Jó, csak hogy aztán tényleg mit lettek, hogy a tündék elvonultak, mert voltak, elvonultak. Az ott Ez az pont egy jó. Még a Hobbitnál is így jó volt, így a lezárás, stb. Egy, egy ilyesmit várok, hogy mit tudom egy ilyen rövid életút mutatás, hogy most ezzel meg a túlélő karakterre most mi lett, és hogy tudták-e fettartani azt, azt a hatalmat, amit megszereztek a végén. Aha. Ezek így érdekelnének. És nem ilyen fanfiction, meg találgatás, meg ilyesmi, ami benne van a sorozatban, az történik meg az most hogy hozzáérnek, mint mondjuk a Starbosszhoz, hozzáérnek egy csomó ilyen cuccot, az engem nem érdekel. Az, ami ott megtörténik, abban ott mutassák be nekem, hogy mit, mit fognak, mi az utópiájának az egésznek. Egy kis kanyarhatjában ezt nemítetted, ez már egy jövőben jó, jó, jó téma lehetne. Öm, beszéltük is már szerintem. Na de amit mondtál, ez, ez a plusz világ ugye, hogy mennyire nem érdekeltél a Starbossznál. Most olvastam pont egy friss hír, hogy öm, például az egyik legjobb Wars játék a Kotor egy és Aha. kettő, az pont annak köszönhetjük a létét mindkettőnek, hogy létezik ez a Star Wars filmeken kívüli Star Wars világ. Az oké, okay, csak ö, ne hivatkozzanak rá, hogyha Star Wars-os vita felmerül, vagy... Ö, hát ugye hivatkozási alap, hiszen, mint hogy a filmek is, oké, okay, hogy más médium, de létezzenek abban a világban. És ez, csak arra akarok rákötni ezzel a trónokharca világára, hogy például azért nem kaptunk jó trónokharca játékot, nagyjából öt éve, amikor is megbíztek, pont az Obsidian-t, a, a másik kotornak a egy megbízták volna egy trónunk készítésével. Na ezt nem tudtam. Ezt most előtt pont napokban olvastam, és azért nem csinálták meg, mert nem annyira passzolt volna a sorozat. Akkor nem is volt még egy sorozat, nem tudom, talán csak három vagy négy, négy könyv jelent meg, és az akkori vonulata a sorozatnak élt maga a világa, úgy érezték, hogy nem passzol eléggé az ő elképzeléseikhez. Tehát ez tudtak volna ebből játékot csinálni, hiszen ugye az alapja, hogy a Trónk harcának a sorozatban is 5-6 évadon keresztül az intrika volt. Igen. Nem, és ugye oké, hogy fantasy, a sárkányok meg ilyesmi, de nincs benne annyi, nem olyan sokszínű, mint a legtöbb fantasy játék. Igen. Nincsenek benne törpék, eltek. oké, vannak ezek az erdőgyermeki, de ők sem nagyon vannak már, oké, vannak zombik, de azért az is kevés, tehát ez úgy éreztek, hogy kevés lenne. És például erre hivatkoztak, vagy erre lehet utalni, hogy el, ugye ők azért csináltak már egy másik franchise van sikeres játékot, ami játék az alapanyagtól. És itt is ez lett volna az elképzelés, hogy elrugaszkodnak ugye a jelentől. Tehát nem abban a korban játszódott volna a játék, mint ahol a trónok harca jelenleg játszódik. Ahol ezt ez Warsban is tettek, hogy négy éve, négyzer éve korábban rakták, hogy ne legyen az, hogy most jó, akkor hogy jön össze az, hogy itt a halálcsillag felrobbant, de közben a játékban, mert nem ez történik. Aha. Ezt így elkerülték. A harcába is ugye ők akartak volna komoly szerepet adni a játékosnak, de nem tették volna ezt meg, hiszen akkor a filmben miért nem tűnik fel a sorozatban vagy a könyvben. Ezért ők ezt kikerülték volna, viszont nekik ez, ez nem volt meg az a háttér, ami a sztárvosznál adott. Tehát oké, okay, hogy Martin elég kidolgozta a világot, de nem ennyire. Hát igen, de hát a Star Wars az gyakorlatilag egy univerzum. Hát önálló életre kelt azzal, hogy ugye akár fanfictionokből, mind doban, szó szerint, mind átvitt értelemben, az egy univerzum. Így van, és hát pont azért nem lehet elvetni őket már, az egy dolog, hogy egyéni ízlés alapján lehet azt mondani, hogy nem kell olvasni, nyilván nem kell ismerni őket, de sajnos, vagy nem sajnos, a világ része. És megteltik azt, teljesen jogosan, hogy erre hivatkoznak, erre utalnak, és így nem feltétlenül ö, következik minden csak a film Tehát most például a hetedik filmben is van egy csomó minden, ami ilyen mm. de annak nem biztos, hogy rejti, aki elolvassa a könyveket. Mert például hogy vannak most már legalább, meg is tudom, négy könyv, ami a két film közti időszaka foglalkozik. Én ebből kettőt olvastam, az egyik az borzasztó gyenge egyébként, ebben ez a szomorú, de már egy trilógia van belőle, ami általában egyébként jobban sikült a másik harmadik része, ami a hatodik rész után játszódik, és a hetedik előtt. Én ezt érte meg azt nem mondom, hogy ezek rosszak, hanem az, hogy mit tudom, én, van egy filmes úgymond vita, akkor ne hivatkozzanak filmen kívül dolgokra. De az nem magyarázza meg attól, hogy valaki hozzáértél és kitalálta, és akkor logikailag passzol hozzá, attól még a filmben nem ez történt, hát, és nem mondták film... el a filmben, akkor számomra az nem létezik. Attól függ... de, de, de, most el mondasz magadnak, hiszen hogyha a filmben nem mondták, de a könyvben igen, ami az univerzum része, akkor létezik. De nem az univerzum része. De! Ezt beszéltük most meg. És te azt mondtad, hogy igen. Nem, hanem a, én, én a, a trónokharca és a Star wars mondtam, hogy a Star Wars az egy univerzum. Igen. Tehát ott nagyon sok minden lehetőség van egy játék tártalajának. Igen. Míg a, a, a trónokharca az egy kötött világ. Én erre értettem az univerzumot. De akkor Star wars ez igaz, hogy amit a filmben nem szerepelt a könyvben igen, akkor az a filmben is szereplő igaz. Nem, univerzum, mint univerzum. Azokinak most mégse fogadod el a könyveket egyáltalán a Star Nem. De az előbb ebben belemente, hogy univerzum, igen, és úgy, úgy, úgy alkott egészet, most is, akkor... Hát érted, ez így, ez így nem... az, az előbb mondtam, hogy én, hogy én azt az univerzumot hogy értettem. Az oké, de... Az önmagában egy univerzum, persze, de ez egy elvont fogalom így az univerzum. Nem, én szerint mondtam azt, hogy univerzum. Tudod, az űr. Az oké, okay, de mondom, az egy, egy fikcionális világról beszélünk, az önmagában persze, hogy egy világ, persze egy univerzum. Igen, de, de ott, ott egy csomóféle bolygót, azoknak külön okay. történetet lehet adni, meg Iba. ezért egy játék, ez meg is történik. Egy... Igen, és egy jó hát? táptalaj egy játéknak, ami létezik is, és abban az univerzumban létezik. Igen. Így ugyanaz a szabály vanatkozik arra is, mint a filmre is, igen ezt tiszteletben kell tartani, a, mármint a világon belül alkotóknak. Tehát, hogyha most a Star Wars világában én csinálok egy játékot, akkor abban nyilván nem teltem meg, hogy kijelentem azt, hogy itt most a teszem a társul szerepel benne egy, egy jelentős karakter is, Kvályon, hogy akkor most teljesen szembe megy a filmbeli karakterével. Viszont egy csomó ilyen játékban könyvben nem, előfordulhat, nem fel, előfordulhat, igen, sőt csináltak olyat, hogy megölték csubakát is például, azt aláírom. semetek. <gül> igen, de például most pont a Disney tisztázta is a helyzetet ezzel hagyjuk, de hogyha... És ez két olyan fremtyáz, hogy minden, például a Trónok is van játék már, de tök mindegy, maradjunk a Star Warsnál, akkor csak mondom, hogy a Star Warsból kiindulva ez a Trónok is igaz lesz, lehet a jövőben, hogy... Én... Ö... Külön, az a baj nem lehet összehasonlítani a kettőt, mert Ronak harcából a könyv és a, a sorozat már két külön világ. Ezt megijeltették. Tehát azért mondom, ilyen szempontból ez egy neked való világ, hiszen uh, teljesen elkülönülnek. Igen. És ez egy első ilyen lesz kb. a világban, a filmvilágban, mert egy a mi világunkban tulajdonképpen, hogy adattáltak valamit, de az egész kettő jágozott, és lesz a könyvnek egy befejezése, folytatása, és lesz a sorozatnak. És ezt el kell tudnunk fogadni, hogy a kettő különbözni fog, és attól még mind a kettő a maga módján jó lesz. Reméljük, ja. Viszont a Star wars a nem helyzet, és te hiába utasítod el sajnos, hogy neked az nem érdezik, de igenis létezik és valamelyik könyv ad arra, amire a film nem, mert a film mondjuk csak utalt rá. Jó. És az baj, hogy megy egy ilyen vita, tegyük fel, most miről legyen a vita? Tehát legyen mondjuk az, hogy az erőnek a háttere. Igen. Hát hogyan működik? Most már maga a film is szembe ment ugye önmagával sajnos. Igen, de az a filmnek a hibája az benne van, az a canon. De akkor fogadjuk, -e, ugye azt hiszen a filmben kimondták, hogy millikróljának vannak. Igen. Oké, okay. de tegyük fel, hogy ezt a milikonos dolgot nem a film mondta ki, hanem mondjuk az első és a második film közötti játszódó könyv. Ugyanazok a szereplők szerepelnek benne, ugyanazok a szereplők szöveg, szöveg, mondják ezt, csak nem a filmben hangzik el. Ez attól még a világnak a része, és a világ a része. Az, hogy ezt nem fogod -e, az a, a te problémád, és nem neked lesz igazad, hogyha vitatkozol erről valakivel. De. Nem, mert De. A, a Star wars ezt kánonnak fogadták el. Most már ugye a Disney törte az összes könyvet, oké. Okay. Most az új könyveket viszont elfogadja, álomnak veszi. Magyarul, ami az új könyvben megjelenik, az a világ része. Hát én akkor is ortodox szához lesz. Oké, okay, azért aláírom csak, hogy ebben így nem kell menjen a hitárt, mert nem arról szól most, kinek van igaza. Érted, mi a különbség. Csak. A neked van igazad, ott nem lehet a könyvre hivatkozni. A könyvben minden van, ami a sorozatban nincsen, és fordítva. Ott nem lehet arra jól, De hát a könyv szerint ez így működik. A sorozatban meg nem. Csókolom. Na, a Star Wars-ban meg az egész inkább olyan, mint a, a Marvel filmek. Az egész összekötődik. De a könyvekkel? Igen. Hát nem a Marvel könyvekkel, hanem az, ott ne, a filmek ne, ne egymással, sőt a, a sorozatokkal is, ugye? Csak a Star Wars-ban meg tudomásom szerint ott minden egyszerre létezik. Tehát a képregények és akár, ami most már megjelenik, a sorozatok, ugye a Rebels például, a könyvek, amik uh, utóbb időben megjelentek, és a, könyve, és a filmek. Jó, ugye ez olyan, mint, mint amit én a. Most pedig mondjuk a Bibliát, és akkor ahhoz vannak ilyen, külön kis, még kis könyvek. És van is. Igen. De hát, ezt, ezt mondom, hogy úgymond az igazi hívők, azok csak a Bibliát olvassák. Hát, hát nem az igazi hívő. Hát ez a megint ez már hisz az a kérdés, az, az az alap. De, de figyelj, az a lényeg, hogy, hogy ezt most ennél jobban nem tudom elmondani. Tehát ö, hiába mondom, hogy neked az az igazi. És ez a jó benne egyébként, hogy mond azért nem kell sírni azon, hogy most Disney eltörölte a korábbi könyveket. Ha pedig mennyire jó volt az a könyv, ami most már azért nem Kámon. ki hát érdekel, hogy disney mit mond, nekem az, hogy hívják. De nekem ez már nem alap ahhoz, Szerintem. hogy erre alapoz valamit, sajnos. Arra azt akartam ezzel kifejezni, hogy tegyük fel, hogy itt egy Darth Vader csinál valamit az egyik filmben. Uh -huh. És ezt ö, én csak úgy, úgy vagyok hallandó elfogadni. fogadni, hogy ott a filmben megtörtént, és a filmbeli történések, az összes Star Wars film történései alapján tudom megmagyarázni. Oda várj! És, és, hogyha, a... és hogyha valaki olvasott 3-4 könyvet, amiből ő azt hiszi, hogy, hogy lehet, hogy abban a, a könyvben úgy volt írva, és úgy magyarázom egy Darth Vader filmbeli ö, uh -huh. tevékenységét, én azt nem fogom elfogadni. Na, de várj, akkor mi van? Er, er, er, erre akartam kiukadni. Én ezt értem, csak a akkor... Ez külön témat, te, tudom, te, most fel, így a podcast vidején. Igen, belekezdtünk nagyon komoly témában, De hogy ö, tegyük fel, hogy akkor már Darth mondott, mondod, neki hiányzik a bal lába. Igen. És a film erre nem ad magyarázatot. 6. hatodik részben még... Ne, ne eddig, a hatodik részben meg volt, még negyedikben már nincsen. De nem a lábát Lá, Jó, bocs, akkor rossz példa. Hiányzik a bal vesélye, <gül> Igen. ami a harmimban még meg volt, meg már nincsen. És uh, erre a film egyáltalán nem utal. Mit és, a trónokarcánál? -e? Ezt így kell elfogadni. De a trónokarc az ott, ott utal rá. Ott utal a dolgra. Ha nem utal, akkor jó. meg tök mindegy, nem bővítik ki. Na de most erre kiukadni, hogy tegyük fel, hogy valaki ír egy könyvet, amiben ne írja, hogy a tárgyféle, hogy vesztél a bal vesélyét. Nekem az mi a probléma, miért nem tudod elfogadni, hogy na hát itt van egy magyarázat rá. Te ugyanis arról neked nincs bizonyíték, hogy nem tudsz magyarul vitatkozni arról, hogy de a így veszett el a besét, mert te arról nem tudsz a filmből semmit. A könyvből viszont aki elolvasta a könyvet tudja, hogy hogy vesztett el, és a könyv ugyanolyan a canon része, mint a filmek, ezért ő tudja mondani. És így nem felek vagytok, de így fölöslegesen is vitatkoztok valamiről, viszont az egyik olvasta, a másik nem. Nem egyről beszéltek. Igen, de a Star Wars un univerzum, most már tényleg a Star Wars univerzumról beszélek, és nem az igazi univerzumról, mármint nem az űrbédi univerzumról beszélek. Már összekevertek, igen. igen. Na, szóval a, ezért mondom. Szóval nekem a Star Wars univerzum, az csak a filmek. De, mondom, ez így Viszont egy végsően vita. Tehát azok az, neked csak a filmek, de hogy akkor te... De ennyire, én is hozzáíthatok valamit. De nem, mert, mert, mert a mondjam. Disney nem mondja rá azt, hogy az egy kánon. A Disney ezekre rámondja. mondja. Jó, és kikértek ezeket a könyveket? Miért, miért azt kánon? Azért, mert a Disney ezt mondta. Mond, most mondom, ez ennyi. Ezen múlik, figyelj, ha te írsz valamit, és a Disney az elfogadja, hogy ez kánon, kánon, és fogja mindenki hinni. Kész. most ez ezen múlik. Ez most már a mi világunk, a mi törvényünk, ez politika, vagy nem politika. Ez ennyi. Tehát akkor válaszok, akkor úgymondom, akkor választok e, ketté a dolgot. Úgymond, akkor ne úgy hívjuk, hogy, akkor hogy úgymond a filmes vitákra, én nem vagyok hajlandó elfogadni érveket, hogy, hogy, hogy amit a könyvből vettek. A, viszont, most... viszont, hogyha az egész távos történése, amiben, mm -hmm. amiben beleveszik a, a kibővített univerzumot, és hogyha ott például nem olvastam el egy könyvet, vagy egy képregényt, vagy nem néztem meg egy spin-off animációs sorozatot, és hogyha tényleg az egész Star Wars univerzumra akarunk rátérni, mm -hmm. és hogyha arról van vita, hogyha abba egy olyan vitával hajlandó leszek beleszárni valaha is, akkor viszont elfogadom érként. De hogyha maga a filmbeli történéseket akarja valaki megmagyarázni könyvek alapján, azt nem fogom elfogadni. De egy pont szegény könyveket zárod ki ez a kérdésem. ugyanis egészen tavaly decemberig nem létezett a Rogue Squad, Rogue, Rogue sem. Az egy film. Tehát akkor a film az már fogadott. Igen. Nem csak a hat filmben hiszel, nem csak a régi háromban hiszel, hanem összes filmet így összedobál valami akárki. De miért hiszed azt te? Azért, már a Disney azt mondta, ez a hivatalos. Azért, mert a filmformátumban van. Tehát Igen. Má másorozat sem felel meg? Nem. Miért nem? Mert a Star Wars, azt az mindenki azonnal elérheti, azt normális. megnézi nézi a moziban, és azt csak egy film. Figyelj, mondok, mondok, kö... mondok valamit, előbb volt könyvformában, mint filmben, hiszen ez egy könyv volt. De az, de az forgatókönyv az nem, nem. De hogy nem figyel, az egy könyv? El lehet olvasni, benne van a story úgy, ahogy van, kész. Az egy könyv. Sőt, Ennyire, sőt nekem meg is van. De, egyébként talán itt van, hanem akkor De ezt nem nagy tömegnek vetítik le a forgatókönyvet. Nem vetítik az egy könyv, egy... de hozzáférhető. Bárki elérheti. Sőt, mondom, de nekem megvan az Új Reménykönyv formájában. És abban. De ez nem ér. De miért nem ne? Az is egy könyv. Az is a Star Wars, ugyanazon az Új a kb. mint a filmben. De... De az minden de, a film, de a az... filmekről, a, a, a, amit az először lát az ember, az nem a forgatókönyv, nem a forgatókönyv van. a, a akkor. De, de ez most ezzel érvelt, ezzel a most igen, De, de. de várjál, -e, az új reményből van, csináltak könyvet is. És szerintem az kell, egy időben jelent meg a film, mint ahogy most is a rog van megjelent könyv formájában is. de azt a könyvet is elveted, akkor, ami a filmről szól? Hiszen igen. egy feldolgozza azt a storyt, amit te láttál a Vászlón, csak mondjuk van benne egy, két másik manat, ami a filmben nem hazott el. Igen, volt az egy könyv. Ez olyan, mint a Harry Potter filmek és a Harry Potter könyvek. Az is két különbitebb Hát De nem egy Univerzumban létezik, nem csak. A Harry Potter filmek és a Harry Potter könyvek, az Az olyan, mint a trónok harca. De a Star Wars is Vannak különbségek. A Star is vannak különbségek. Az eredet mondtad, hogy kicsit más a könyv, mint maga a film. Azért, mert a film az jelnék a Harry Potterben, már nem azt hogy máshogy kezelik az egészet, az a baj, tehát nem tudjuk különválasztani a dolgokat. Tehát itt nem mi döntjük el, hogy most ez melyik a létező, melyik a nem. A Harry Potterben feldolgozták a könyveket úgy, ahogy jó, szarul, vagy éppen nem szarul. Tök jó, mindegy. akkor még jobban pontosítok. Akkor a sztárhozós? Filmes univerzumban nem fogadok el olyan vitát, amire könyvre hivatkoznak. De mondom tényleg, csak azt tudom mondani, hogy most itt van előttem egy könyv, ami leírja, hogy mi történik Lejával a hatodik rész után, meg a hetedik rész előtt például. A hetedik részben marhára nem fogod ezt megtudni, de mégis eltelt a kettő között basszus 30 év, a pancébe történt valami a filmek, ezt nem fogják mondjuk felvázolni, azért nem, mert kiadnak könyveket inkább, mert nincs annyi pénz, nincs annyi lehetőségük, nem akarják kiadni külön filmben. nem lehet minden filmek kidolgozni, egy könyvben a Sztárbossz így működik, korábbi is így működött, pont azért lett ekkora univerzum. Ha nem írták volna meg ezeket a szerinted elítélendő könyveket, amik semmire nem jók, kevén, akkor nem, nem tartani itt a Star Wars konkrétan. Mert ez összvíz három darab film volt, lehet, hogy mi most is eszünkbe jutna, nagy hajda jó film volt, de ha nem lenne mögötte ekkora univerzum, most a szó másik értelmében, Igen. akkor nem itt tartanánk vele. De szerencsére itt tartunk és, és nagyon van a részben annak köszönhető. Hogy nem Lucas, hanem mindenki más hozzá tette a képen akart, és Lukács mindent elfogadott, Ebb baromság baromságot, ezt aláírom, és minden hülyeséget elfogadott, Kábi. De most a Disney megpróbálja csinálni azt, amit ugye a márvel, jó, már is Disney, hagyjuk, de a márvelnek ugye a vezető arca, aki összefogja a filmeket. Igen, ezért nem lehet, hogy nincsen eltérés, nincs ellentmondás a filmek és a sorozatok között, de egy egész univerzumot alkot. Azért hívják Cinematic a Cinematic Univerznek, a Cinematic itt nem csak a mozira utal, ha jól értem szerintem, hanem a sorozatokra is. Tehát az úgy alkot egészet. Aha. Nyilván képregényt nem adnak már ki hozzá, de például a Galaxis Őrzői sorozat már van. Nem tudom, hogy kánol-e. Abban nem vagyok biztos. Van az a lényeg. Megint másik világ, összevissza keverjük őket. De ugye a Marvel képregényeket nem lehet venni a filmes univerzummal, hiszen a képregény ben nem csak egy más volt. műfaj. Ott aztán már tényleg minden van. Igen. A képregény olyan, mint az internet. Minden megtörtént. Igen. És meg fog történni, amíg még nem. Egymásnak jelent van, különöző Szó vannak. Leginkább, tényleg a Wars, én így a Marvel filmes univerzumához tudnám hasonlítani, hogy ö, ott is a sorozatokban, nem nézed, tudom, de a pont a sorozatokról a síldet, nem nézem, ja. Azt én sem, nem is az a lényeg, hanem például a daredevil is utalnak ö, az incidensre. Csak így hívják, ugye, ami történt New Yorkban, a bosszvállóban például. Aha. És ez nem mondom, hogy oda-vissza megy, mert a sorozatok túl kicsiben játszotnak ahhoz, hogy a filmben felhozzák őket, de a sorozatban rendszeresen előjön az, ami a filmben történt. Ez így egy komplet egész, nem tudod azt mondani, hogy egyiket nézve, hogy a másik nem létezik. Aztán ugyanígy működik, azzal a különbséggel, hogy még nagyobb franchise, még nagyobb az egész. Nem csak sorozatok vannak, hisz azok is szerezték, remélhetőleg lesz filmes is. Egyébként, mert egy élőszereplős. Élő szerepelős sorozat a Star, Star wars Igen. Úristen. Nagyon jó lenne. Jó lenne, hogyha a jó rendezőhöz Hát ha jó lenne, ha jó lenne. Igen. igen. De ezzel tudom attól félek, hogy el fogják csinálni, de nagyon hát, sem hát a, a Rebelsz az, alapján a... szerintem működhet, hiszen a Rebelsz is egész jó. Ennél sokkal jobb minőségbe kéne csinálni, és van de szeretnék látni egy sorozatot a Star Wars-ban, hiszen Attól még, hogy vannak szarok is, az engem nem érdekel, fél, nem nézem, meg abba hagyom, de legyen jó is mekkor mellette, és azt megnézem nézem, és tök jó, hogy van. Nagyon választék most is, eddig éltünk 6 darab Star Wars filmből. Most meg évenként kijön egy, vagy jó, vagy nem, hát legalább van. Ez is már egy másik téma. Igen, hagyjuk, de maga a világ is szerintem már ezt tudnám hasonlítani, hogy uh, anyagy is bőviggetik össze-vissza. Na akkor foglaljuk össze, hogy egyetértünk, hogy nem értünk egyet. É, de minden a kettőnek vannak részigasságai. De nekem van igazon. Persze. <gül> Akkor Jó. Ez a Trónokharcáról is, megbeszéltünk mindent, amit akartunk Igen. most. Ja, legalábbis, mert szerintem a trónok trónokhalcáról... Igen. Trónok trónokhalcáról... nagyon sokat lehet, még beszélni. A Star Wars is. Star is, meg Magunk ezekről, hogy most mit kanonizálunk magunknak és mit nem. De ez kicsit ugye olyan, mint a véleményről beszélni, hogy mi a szarfilm és mi a nem szarfilm Erről is fogunk. Na sziasztok! jó ja, most így most is Köszönöm, hogy így gyorsan Más lesz óra! Ja, jó van, akkor, akkor örök, hogyha valaki valaki meghallgatta ezt, és akkor sziasztok!